er topledere i de to mest succesrige klubber herhjemme de seneste 10 år. De sidder på Superligaens to største pengekasser. De er konkurrenter i kampen om mesterskabet. Og så har de takket jer til et topmøde i denne udgave af Købenmændenes klub. Det er FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein og FCK's sportsdirektør Peter Christiansen. Nogle insisterer på at kalde PC. Vi må se, hvor vi rammer i dag. Tusind tak, fordi I vil komme her i studiet, som hvad kan man i startskud til det mesterskabsspil, der venter. Hvor godt kender I en hinanden, Claus? Ah, vi kender jo hinanden okay godt. Uh, han, spillede, han var jo junior, da jeg var en stor stjerne i OB Jeg spillede på 19 holdet så er han en af de unge drenge. Uh, så vi har jo altid krydset hinanden lidt på kryds og tværs, og kender også lidt til hans familie. Og sådan noget, så jeg synes egentlig, at det er okay, uden at man har tid til at gå ud og drikke, og hygge sig og lave alt muligt uh, i de job, vi har. Så, så har man en fornemmelse af, hvem hinanden er. Uh -huh. Der har været nogen, der har været uenige i, at Claus var en storstjerne. Jeg skulle det var ham, du man så Men han har jo en af de store øh, personligheder, ved jeg Nej, <laughs> ah, du har ret. Jeg var ikke en stjerne, men uh, når man er U19-spiller, og PC kun var 17 så var vi jo de ældste. Og når vi kørte ja, i bussen, så sad han oppe foran, og vi sad ned nede der i. Han kendte sin plads dengang. Det er lidt svært i dag. Har I egentlig nogen gange, er nogensinde mødt hende han på banen? Det må I da have gjort. Øh, ja, det kan godt være, at jeg har mødt Claus deres i ikasten. Og du er i Vejle. Ja men det er ikke noget, der har gjort stort indtryk på, ikke, jeg kan fornemme. Vi lover hver være <laughs> <Ja. laughs> Nå, øhm, jeg har sådan en lille leg, som jeg gerne vil have jer med på i løbet af programmet her. Øh, jeg skal, den skal nok øh, ikke være hele programmet, var roligt. Øh, men undervejs så stiller jeg nogle gange et spørgsmål øh, om, hvem af jeres klubber, eller hvem af jer to, der er bedst dårligst til forskellige ting. Der må I godt bare pege på den, øh, I synes det er. Og man skal være ærlig. Prøv at være ærlig i hvert fald. Øh, så bliver det sjovt. Hvem var den bedste spiller af jer to? Det var PC. Så kan du få lov at sætte ord på, hvorfor? Ej, nej, man var bare kigge på en CV. Æh, altså, det er langt bedre spiller. Æh, jeg hørte mig igennem, der var sådan en medium. Dårlig spiller, god 1. division spiller. PC var jo en spiller, en god spiller og, og ja masse, og flere mesterskaber. Jeg ved ikke, hvor mange du har. Du må have mange. Æh, så det, det er ikke til diskussion. Nej, men jeg vil, jeg, vil, jeg vil gerne, lige for at komme tilbage til den før. Ja. Jeg, jeg tror faktisk, at der sådan... Dengang han var spiller, og dengang han var ungdomsspiller i OB også fordi han var øh, rundt på den der Bornholmske øh, aksanger og sådan noget, som så desværre jo efterhånden er, er ved at forsvinde. <laughs> øh, men han gjorde et stort indtryk på folk, også fordi han netop flyttede fra, øh, fra Bornholm jo, og boede alene i, i Aalborg. Så øh, øh, det var en man godt kunne høre og vise hvem han var, når man gik rundt ud på, på anlægget i sin tid. På går jeg ud fra, det også lå, jeg havde en direktør, der sagde her. til mig, at jeg ville have bedre kontrakt, så siger han, du er ikke særlig god fodboldspiller, så du får kun kontrakt, fordi du gør dine holdkammerater 10% bedre. <laughs> så det var lidt den rolle, jeg havde, det var, at, at jeg var ham, der kunne hjælpe holdkammeraterne, jeg var ikke specielt god selv. Ja, men sådan nogle skal der jo også være på et fodboldhold. Nogle kollegaer i branchen, i jeres branche, har et forhold, nogle har et anstrengt forhold, nogle har måske bare et professionelt forhold. Hvordan vil I karakterisere det, I har? Hvor er vi på skalaen? Nå, altså, ja, det er da, øh, ret professionelt, synes jeg. Jeg ser jo ikke Claus ret ofte længere. Jeg kender ham øh, fra back then, og så, er det, øh, så har man jo bare holdt øje med, som kollega, hvad han har opnået gennem årene, og, og hvordan øh, han gebærder sig på, på godt og ondt, og så, øh, så er det jo sådan, det er. Mm. Øh, men I har så i virkeligheden ikke lavet særlig mange handler med hinanden jo gennem, gennem årene, vel? Nej, men det, det er jo øh, midtjylland, der er jo flere forskellige, der... Der, der tager sig den del i Midtjylland, så man kan støde på forskellige. Ja. Både Claus uh, Rasmus, der han var der med, og Svend og andre. Mm -hmm. Det er lidt det er ikke det, mange handler, vi har. Med. Nej, det er det ikke. Øh, Claus, hvem er din øh, sådan bedste kollega, hvis man kan sige det, i en konkurrerende klub? Ej, jeg vil sige, at nogle af det, man har det sjovt med, mm. det er når PC's uh, tidligere chef Jakob. Når man er stadig med ham, så har man det sjovt. Når man er stadig med Per Rud, har man det sjovt. Uh, så, så det, er, det, det er vel de to, jeg har det. Ej, der er flere, jeg har det sjovt, men, men man har, jeg synes egentlig at man har tid til at være rigtig kollega, fordi man har så travlt hver eneste dag. Uh, Morten Jensen fra Viborg, vi mødes jo nogle gange i, i TV MidtVest, så mm. kan man få en snak om, mm. uh, hvordan er lige. Så, så det er mere dem, lidt tæt på. Man Måske diskutere lidt flere ting med. Men jeg kan høre, når Løgen Jakobsen har været hos os, så siger han jo, at der er jo også nogen, man for eksempel forhandler bedre med, fordi man har en eller anden, hvad kan man sige, måske ikke en venskabelig relation, men trods alt en vis respekt for hinanden. Nu går jeg ikke ud fra, at du siger Jacob Nielsen, men hvem er egentlig din bedste, altså hvem har du det bedst med uh, hos Normalt kunne jeg godt have nævnt. Altså, også i dag? Ikke i dag måske, men, altså, men, men jeg tror jo, at der er jo flere forskellige. Det kommer ind på. Hvilke temaer diskuterer vi? Altså mm. er det er det? Det sådan et, har man et, en personlig relation, så har jeg jo for eksempel et godt forhold til Henrik Tønner som jeg spillede på Jysk med, og da vi jo små. Og så ender man inde i hinanden på en eller anden måde igen, og de leger nogle spillere osv. Og og Men jeg, jeg tror jo egentlig, at tonen generelt og sådan, det kollegiale i det, den, den, det er jo egentlig et, på et sundt niveau i, i Danmark hele vejen rundt. Der er ikke nogen, man ikke kan snakke med, som, som opfatter det ikke. Jeg kan huske de første møder, jeg var til med og og Bjerregaard, der mærkede man lidt mere at, at det var sådan, de kæmpede lidt mod hinanden, og så var folk enten på det ene eller det andet. Okay. Hold. Der synes jeg, at der, der kigger man mere på sagerne, og, og egentlig har det godt med, med stort set alle sine kollegaer der ville jeg egentlig gerne have været med i det der lokale og oplevet det. Skal vi ikke kaste os ud i det, ud i det og lad os starte med at kigge på stillingen i mesterskabsspillet. Jeg gætter på, I kender den, før det hele skudtes i gang på søndag, men ja, Clausen ser jo altså sådan ud, at de har seks point op. Peter, du ved jo, hvad ting er værd i denne fodboldverden. Hvad vil du have givet for det der sekspoengsforspring, inden foråret startede, hvis du havde kunne købe det som mesterskabsudgang? Det ville jeg have givet alt for. Det var mange penge? Ja. Hvorfor? Jamen det er jo, jeg tror man skal lige have efteråret med også i betragtning, og den operation vi har været i gang med at lave med vores gruppe, og de udfordringer vi havde undervejs. Jeg tror nok, jeg havde en fornemmelse af, at Medjøen også ville få et dip på et tidspunkt, og det har de så nu, eller er på vej ud af det nu. Men, men, men følelsen er at, at, at vi trods alt kunne holde styr på vores skib og sejle det okay med de udfordringer vi havde med Carlos Saker, med Rasmus Falk og andre også, mm. og spille så mange unge spillere, og så bare inden for reach, det, det, var, det var egentlig en, en god fornemmelse, at, at foråret så startede som det er her, og vi egentlig har fået rullet nogle af vores nye spillere langsomt ind, og har den bredde vi har nu i den konkurrence, jamen det er, det er yderst positivt for os. Claus, nu har du haft nogle uger til at, snart nogle uger til at vente til, hvordan stillingen ser ud inden mesterskabsspillet går i gang med. Hvor meget har forårets åbning hos jer irriteret dig? Det, det er til jo alting, når man taber. Men jeg kigger jo mere på tingene. Altså, vi startede et nyt hold i sommer. Så efteråret, det overraskede mig sindssygt positivt. Da jeg var positivt overrasket, da jeg gik på juleferie og troede, at vi kunne tage den næste step. Og så kom det, som du kalder det. Det kom lidt her i foråret, hvor vi... Ikke har spillet specielt godt, øh, og så ikke lige fået de point, Nogle gange så er det også lige at have den rigtige tur, øh, når man spiller dårligt. Fordi det er også mange gange det, der afgør mesterskabet. Er, I de dårlige perioder skal du helst skrafte nogle point sammen. Og det har vi ikke været dygtige nok til. Mm. Derfor er vi seks point efter. Det var, det var selvfølgelig ikke lige det, jeg havde forventet, da jeg sad juleaften. Og, øh, og, og spiste rizalermang og, og fik manglende i år. Der havde, jeg ikke forventet. <laughs> <laughs> der havde jeg jo ikke forventet, at jeg skulle være seks point efter øh, PC og FCK. Men øh, vi må køre på her i slutspillet. Det bliver... Det bliver opadvagt, men ja, vi tror på det så længe der er muligt. Ja, det bliver stadig spændende. Hvad var der i Malta? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. <laughs> Nå, så altså, det giver ikke så stort indtryk. Har du øh, givet Henriksen en lammer øh, for den udtalelse, han øh, kom med inden forårspremiere? Nu citerer jeg, at vi går efter at vinde mesterskabet så tidligt som muligt, og vi skal vinde mesterskabet komfortabelt. Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo en del af Midtjyllands DNA. Altså, vi har jo altid meldt ambitiøst ud. Vi har altid meldt stort ud. Øh, og det synes jeg, det passer meget godt til Midtjylland at, at selvfølgelig skulle vi gå efter. At vi førte med. Var det tre point? Jeg kan ikke huske det nu? To eller tre point, da vi gik på juleferie. Og selvfølgelig skulle vi gå efter og motivere spillerne til at sige, nu er det nu. Og det lykkedes ikke. Og så er det var let nok at slå med i hovedet bagefter. Men det kunne ligeså godt være, at vi har fået en god start. Jeg synes, at begge klubber egentlig, i de første par kampe kæmpede lidt. I var bare dygtige til at få seks point hævet inden så mm. Og vi stod med, med, med, med var det det enkelt point. Så ja, sådan er fodbold. Peter, var det en udtalelse, der blev bemærket ind i FC København? Ja, Jeg synes jo ikke, man skal ikke være så bange for de der ting. der. Jeg synes egentlig også, det er, det, det, det er frisk nok. Man skal bare vide, at den kan, den kan ramme en i røven, og det er den måske så lidt nu. Og nu vælger man en anden retorik, og det er, jo, det er jo bare sådan det er. Det er en del af spillet, og det er en del af de ups and downs, der er i løbet af... En, man skal bare være parat til at stå på mål for det. Og det det må de jo så være. Kan I godt, jeg har en fornemmelse af, at I egentlig begge to godt kan lide den del af spillet, der også er en gang imellem lige at stikke en lille smule, eller hvad kan man sige, sigte lidt højere, end man kan være sikker på, at der, er, at der ligesom er bund for. Altså, det er en bevidst strategi. Altså, jeg tror rigtig meget på, at man skal løjre for man skal drømme stort, man skal turde sige det højt for RUC-organisationen. Og, og det har vi jo gjort siden 99, hvor, hvor vi meldte ud, at vi ville høre til toppen af dansk fodbold. Jamen så har vi jo egentlig hele tiden meldt ambitiøst ud. Så, så det er en del i at lede FC Midtjylland. Det har været en del af mit eget liv, den måde jeg har levet på, og den måde, at FC Midtjylland lever på. Så det kommer vigtigt at lave om på. Hvis vi skal rykke organisationen, så er vi tvunget til hele tiden at, at løfte os. Og det tror jeg det er en årsag til, at vi er kommet tættere og tættere på FCK, øh, og at vi bare kan sidde her og sige den top 2 før slutspillet Det var jo fuldstændig umuligt bare for 5-7 år siden, mm. der var der kun FCK, så skulle der kun have været. Der er jo Holmstrøm i studiet, så kunne I snakke om, hvordan at FCK har <laughs> fordi det er vi kommer tættere på, det er jo, fordi vi hele tiden har tur om eller ambitiøst ud. Jo jo, men altså, det er det jo. Sådan er det jo i udfordrende uh, rolle, at der er også mere plads til det. Og der, der, uh, på et tidspunkt skal man skal også uh, genopfinde sig selv i, i, i, i den sammenhæng, og, og have en anden approach til det. Men, uh, du kommer ingen vej hvis du ikke drømmer, og hvis du ikke tør at melde tingene højt op. Uh, det er jo også sådan, at uh, FC København er er fundet i sin tid. Mm. Det er med, at, øh, at det kun er mesterskab der tæller, og det, det er europæiske, øh, en europæisk fodboldklub, man skal lave. Så det, det, øh, øh, jeg, jeg tror som Claus heller ikke på nogen altså ting, øh, som kan løfte en organisation, hvis du hele tiden bare vedligeholde og er defensiv i dine, dine udmeldinger. Men er det. I så ikke lidt for kedelige i jeres udmeldinger for tiden? Ja, nu er I foran med seks poin, det er I, så er ja, er. sådan, ja, vi må se en kort gang. Nej, jeg, jeg synes jo lige nu, at vi er det, fordi hvad hedder det? vi har jo sagt hele tiden, øh, også da vi startede, at vi ville vinde det danske mesterskab. Og vi, vi, er ikke, øh, vi er jo måske ikke favoritter til det i folks øjne, når vi er bagefter med fire eller fem eller seks point, men vi, derfor ændrer vi ikke ved vores målsætning om, at vi skal vinde mesterskabet. Det gør Midtjylland heller ikke nu. Så man skal jo tur være i det. Det er... Ja, det vil jeg godt bruge PC for. At det var, at da du kommer til FCK, Der var det jo din retorik at gå ud og melde stort ud og så at sige, vi spiller kun for at vinde, og det, det, det skal man som Løvunders konge, som den klub, der har det største budget, så er der kun én ting, der tæller. Det er at, at gå efter det guldmedalje. Og, og vi kan jo ikke melde ud, at vi vil være nummer to. Altså, de sidste fire sæsoner, der er vi blevet nummer et eller to. Så, mm. så, så det er jo uambitiøst at sige, at vi vil være toer. Altså, vi skal jo gå efter guldmedaljen. Så lige nu er FCK selvfølgelig store favoritter og 6 point med 10 kamp igen. Det er jo en rigtig god position at være i. Det vil jeg gerne have byttet der, for at være ærlig. Men, og derfor er de jo lige P.T.s store favoritter, men det må vi se, om vi ikke kan lave om på. Det er jo det, vi skal kæmpe for. Hvor store favoritter er I, P.T.? Jamen, vi er store favoritter. Der fik du sagt det. Det godt. det er, at jeg vil jeg have dig til. Vi <laughs> skal frem med pegefingeren igennem igen, for nu kommer vi til næste. Hvem havde vinterens bedste træls fra vindue? Ja, der vil jeg godt... Øh... Jeg lurer, passer du lidt p.c., men jeg synes, at du trods alt giver den over Jamen altså... Var det jer, ja, eller var det Midtjørn? Nej, altså indtil videre synes jeg, at, at vi har fået mål og assist fra de spillere, vi har hentet ind til den offensive del. Og så har vi fået Dennis Vavro ind, som har været fantastisk og en del af et forsvar, som ikke har lukket mål ind endnu. Han har sågar også scoret et mål og lavet en assist, så, så du kigger på facts, men det, det hænger også sammen med resultaterne. Mm. Så, så det, det, det ville være sindssygt, hvis Claus havde sagt det. Han kunne godt have fundet på det, men det havde være sindssygt, hvis han havde sagt, at det var Midtjylland lige nu. Med de ting, vi har set de første fem runder. Så, men er, det så, er der så stor en forskel, fordi da vi, da vi sad på transfer deadline day, så var det jo også nogle store navne, I havde hentet ind. Så det var i hvert fald lige der, ikke til for min stol at afgøre, hvem af jer, der var vinderen. Ej, man, som PC siger, man kan jo ikke kåne efter fem runder. Ej, lad os se, når vi kommer et år frem, om nogle af de køb, man har gjort, om de har haft succes eller ej. Vores store indkøb lå jo i sommer. Det var der, at vi brugte mange penge, hvor I har brugt. I pressen står der helt op til 20 millioner euro på, på det her vindue øh, på at købe fodboldspiller. Ej, det sagde vores pressefolk. Jeg ved ikke, det er også lige meget, men... Nej, brugte... det er da ikke lige meget, for jeg kan se PC ikke er helt enig. Nej nej, nej, nej, nej, for mig er det ikke så meget beløb, men I brugte mange flere penge i det her vindue på at og købe ind, end, end vi gjorde i det her vindue, øh, hvor vi forsøgte at supplere lidt, øh, så har I jo forsøgt at købe. Vi har i hvert fald ikke brugt 20 millioner år Det er en ting, mm. der er stilsæt. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg. Men I solgte vel også relativt stort, kan man sige, jo, med Jonas vi, vi, vi solgte jo for meget mere, end vi, vi købte for, men, men det, var ikke, det var ikke så meget det. Vi havde jo egentlig et efterår, hvor vi faktisk øh, sænkede vores budgetret øh, betragteligt. Det tror jeg, de færreste ved. Øh, men hvis man kigger på de transaktioner, vi gjorde om, de spillere, der gik ud og dem, der kom ind, og de unge spiller, vi tog op, jamen så er vi faktisk bare udlignet det, kan man sige, her i januar, så, så, så vi er tilbage på, på, på normalen. Så, så, så det er jo også en del af den tilfredshed, der ligger i, at vi, vi trods alt var inden for nogle få der da vi gik på ferie mm -hmm. og kunne leve med det. Hvorfor en handel er I mest tilfredse med af dem, I lavede i januar, jeg tror egentlig, vi er lidt tilfreds med dem alle sammen. Altså, de havde jo hver sin roller. Uh, nogle gange, det, når vi sidder som klub, så er der jo nogen, der bliver købt ind. Uh, Wagner Love bliver købt ind som, som garderinger op ad angrebet, som en, der skal lave målerne sidst, har lavet målerne sidst. Og så nogen, bliver købt ind til, at de projekt Chili for eksempel. Han var skadet, da han kom. Øh, skal jeg slå til over tid? Mm -hmm. Æh, så, så Jeg, jeg er til tilfreds nok med alt sammen, og jeg synes, det er alt for tidligt at vurdere. Æh, det er let at vurdere pc spillere fordi der, der, dem skal jeg ikke stå til ansvar for mine egne. De skal have lovbryd, have tid og, og have lidt tålmodighed, øh, fordi det er forskelligt. Men du havde vel håbet, der var en, der bragte igennem fra start? Mere, Ej, ikke, vi havde jo vi havde egentlig fået et start 11-hold. Vi, vi brugte sommeren på at lave holdet, og vi syntes egentlig, vi havde et rigtig stærkt 11-hold. Så det var sådan lidt mere at både skabe konkurrence og bredde, så hvis der var nogen, der ikke lige var der, mm. jamen, så skulle vi have nogen andre, der kunne sætte det ind. Så en Chili, jamen hvis Gustav Isachsen Junior, uh, Pione ikke var der, jamen, så kunne Chili uh, komme ind og, og på, på, på lidt på. Vi håbede, at Mahoney begyndte at komme tilbage uh, fra juleferien og, og ville være der. Så, så, så vores spiller var sådan lidt mere på, at både fremtiden, men også nogen, der skulle der skulle være med til at styrke os bredt lidt. Mm -hmm. Hvorfor en øh, øh, var du mest tilfreds med, da du stod i situationen i januar? Jamen, ja, altså, på, det, på de fem kampe her og, og det, der ellers er sket, øh, jamen, der synes jeg, at Dennis Varbo har været øh, unik. Øh, og passer rigtig godt til den øh, måde, vi gerne vil spille, spille på, hvor han nogle gange skal klare sig bedre, øh, mere selv, end, øh, end de har gjort før. Øh, og det og der, snakkede du om allerede, da du kom ind i APS2, Ja, ja, det, ja det var der har han her. bare været... Øh, han er, han er en hurtig spiller, han er en duelsstærk spiller, han er en luftstærk spiller, han er, øh, ja, han er, han er målfarlig også. Øh, så på mange måder så er han øh, en ret unik som type, og det er, det er også derfor, at FCK tidligere har solgt ham for rigtig mange penge. Øh, og så må vi jo se, om vi skal, vi skal beholde ham, det, det vil tiden vise. Ellers så kan I jo prøve at byde på ham, hvis det er Ej, det tror jeg ikke så, ja. Jeg tror ikke, jeg råd til. Nej, <laughs> det tror, jeg heller ikke spiller han, øh, nej, nej, han nej, vil spille er. for FC Midtjylland. Nå, det tror du alligevel ikke. Nej, det tror jeg, jeg sgu ikke. Ikke lige ham der. Men var der en handel, som PC lavede, som du godt kunne tænke dig, I havde været din i stedet for, eller havde været jeres i stedet for? Nej, jeg, altså, jeg synes, han er spotteren mm -hmm. øh, på alt det, PC siger lige nu. Og, og så er han jo vel overrasket, at han sparker mænd for. 35 meter direkte på frisbakken. Det er meget godt mål. Ja, det var... Han har gjort det før. Ja, ja, ja, ja, ja, ja men, men det er ikke noget, han gør hver uge. Men, ja, nej, altså, ja, nej. Det, det har, som du siger Både sidste mål og, og holdt og så. så det, det er en meget godt køb. Var der nogen købende over i Claus' butik, hvor du øh, løftede øjenbrynene i øh, januar og tænkte, ah, okay, det er meget godt lavet? Æh, nej, ikke sådan. For det er, ikke, det er ikke de typer, som, som de to ind, som vi egentlig mm. har haft kig efter. Uh, i, i det her vindue. Uh, så so, so, uh, nej, det var der egentlig ikke. Så Max Meyer var ikke en, du kunne se i, i FC København. Nej. Okay, hvorfor? Jamen, fordi vi har uh, spillere, som kan gøre det, som han kan. Mm -hmm. uh, og så skal man jo ikke... Uh, fordi uh, spilleren har et flot CV og, og har gjort det godt tidligere, så skal vi jo ikke blive fanget af det, vi skal holde os til vores egen plan. Og vi skal kigge på, hvad vi har brug for. Så so, so der er egentlig ikke noget, som jeg synes, hvor at vi... Og det kan der godt have været tidligere, hvor vi kommer til at rende ind i hinanden på nogle spillere, men det er der ikke været i, i det her, fordi nogle specifikke typer begge klubber er gået efter, og det har ikke været lige nøjagtigt det, som, uh, som ligner hinanden. Så, så. Men det er sjovt, du siger det, fordi vi har uh, så lad os tage det første seriespørgsmål fra Peter Kær. Jeg tror ikke, det er ham, Peter Kær, det ved jeg ikke. <laughs> uh, men jeg vil sige, der er en løve bagefter, så det er nok ikke. Uh, hvor tit støder I på hinanden i jagten på spillere i transfervinduet? Altså over tid, uh, der kan man mærke, at vi fisker i de samme søer. Mm. Uh, altså, vi kæmper lidt med, med Ajax, vi kæmper lidt med Brygge og de klubber. Og, og, og så er det nogenlunde de samme spillere, man sidder og kigger på. Så, så nogle gange så oplever man en af dem, man har kigget på. Nogle gange har man forsøgt uden held. Og så går der et halvt år, så er han FCK. Og jeg tror også, nu har, du har ikke været helt så længe i FCK endnu. Men nogle gange så oplever I, I sikkert også, ham kigget vi også på. Og synes ikke lige, han passer og sådan noget. Så, så det er sådan indenfor samme, samme sø, man fisker. Og så mødes man jo en gang imellem. Det er stadig en stor sø, vi fisker i, men en gang imellem mødes man derude også uden at, Hvor agenterne også gør meget forspillende ud, men man nogle gange har man også oplevelsen. Ham kunne man også godt øh, selv bruge, hvis de har købt ham. Øh. Så gør de typisk det, at de, at de siger, når man øh, PC Midtjylland står jeg der allerede? Og så, <laughs> og så går de til Claus bag Nej, jeg, jeg tror, jeg tror... Altså, det ville jo også være typisk, hvis det er en dansk landshøjspiller, eller en eller anden, som har gjort det rigtig godt i Superliga, mm. som er derude, som ikke øh, lykkes. Øh, jeg tror jo, jeg tror Ståle sagde det på et tidspunkt, at øh, der Klaus og Kumpadi hentede drejer hjem. Øh, den skulle man have været med ops i, i FC København. Ja, i første omgang. Ja, i inden første inden omgang. Øh, og, og hvad hedder det? Det er jo så også det, der gør, at nu her den uheldige situation, og den uhy, uhyggelige situation, vi har i verden, der generelt gør, at øh, han tager hjem til Midtjylland. Øh, og det, det synes jeg jo... Øh, så, det er ligesom jeg siger med Dennis hvor han kunne ikke forestille sig at spille i. Så der, der er nogle ting der, jeg tror, det er mere der, vi rammer ind i, øh, i hinanden. Mm -hmm. altså, hvis vi snakker danske landsholdsspillere, som er aktuelle danske landsholdsspillere, så har vi nok en fordel stadigvæk i forhold til det, det København, og det er en lidt større øh, platform og scene trods alt. Men, men øh, jeg tror mere det er de andre spillere, øh, der har gjort det godt i Superligaen, kommer ud, har det svært og skal tilbage. Der kan vi godt ramme ind i hinanden, øh, når, vi, når vi sidder og kigger på spillere. Men, men bød I på Anders eller prøved jeg at få drej den her gang? Nej. For det blev der jo talt om. Nej, det gjorde vi ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det var omsonst. Hvorfor? Jamen det, fordi han fordi nok han spiller, han er eller ligesom, fordi du øh, tænkte, ej, han skulle han, til Midtjylland. han skulle tilbage til Midtjylland. Det er jo ikke tvivl, om han, mm. han ledte efter tryghed i, i forhold til den situation, han har været igennem. Så, så det var da helt oplagt. Mm. Men, men samtidig så havde vi også øh, hentet nye spillere øh, til de positioner. Plus, vi havde et par unge gutter, øh, Rooney og Bøving, som vi gerne ville beskytte øh, i forhold til det, og som, som kun går fremad. Så det er jo helheden, man, man tager i betragtning af. Ja. Men Claus, er der ikke en ekstra tilfredsstillelse i, når det så lykkedes, som det gjorde med Pio sidst øh, at få ham øh, fragtet nærmest fra København og øh, over til Heden? <laughs> ja, det var det var lidt af det eventyr, det der. <laughs> <laughs> det lidt og det var desværre ikke PG, der så der Nej, <laughs> jeg ved ikke, om det er ekstra tilfredsstillende. Nej, altså, er det ikke det? Nej, det hårde havde været at se en af vores egne spillere. Spil FCK. Uh, det, det, altså, lidt ligesom da Victor Fischer spillede, da han havde gået på ekonomiet. Det var altid sådan lidt, ah, han ville man gerne have hævet hjem. Uh, og der synes jeg, vi kommer. Nu ved jeg godt PC, han sidder og siger, et større platform. Men vi kommer tættere og tættere på uh, FCK. Og, og hvor det var Missing Impossible for, for fem år siden, så kan jeg mærke nu, at nogle gange kan vi godt spise sker uh, Både økonomisk, men også uh, sportsligt med FCK og CCI. Sidst var vi i Champions League, der, var det ikke gruppespil. der ville vi have en lille fordel sådan sæson, ja, ja. Øh, fordi man har... Noget. Så det kan I godt mærke, det kan du også Nå, godt mærke. No, det er jo klart. Ja. Altså, dem, som vi skal tiltrække, de, de kommer jo også, fordi de skal, skal spille i et europæisk gruppespil, mm. og helst Champions League. Så, så, så hvad hedder det, hvis vi også vil lykkes med den model, som, som vi satser på nu, så er det helt afgørende også, at vi er i de der gruppespil, fordi det er det, spillerne vil. Og det er der, udstillingsvinduet er. Claus, han har også en håndfuld spillere, som gerne vil videre. Men det er altså lidt det, der kommer videre, hvis du ligger og spiller de rigtige øh, kampe mod international modstand. Og der, øh, der må vi bare sige, at selvom at, øh, at vi spiller i Conference League i år, øh, så, så gør det, at vi får et nej fra nogle spillere, som, som synes, at det, det ikke er attraktivt nok. Og så må vi jo spille med vores unge spillere, mm. som vi har gjort. Og det kan man mærke, når man henter spiller, At det betyder noget, at, at vi de sidste to år har været kvalt til Champions League, ja. der med Strandsforvinduet kørt. Vi har spillet med, om mesterskabet de sidste par år også, og vundet en enkelt. Det, det gør, at man lige kan hæve på lidt større hylde, og det er ikke kun af økonomi, men at, at de synes, det er spændende at komme til. Og så, så det er jo det, vi kommer til at kæmpe om, og sige, hvordan er lige? Hvem er det, der, kan tiltrække? Og det hjælper lidt at blive mester og spille Champions League, og mulighed for Champions League. Hvor meget skiller I egentlig til hinandens øh, vinduer? Jeg tænker, hvis den ene øh, går helt amok, nu siger vi PC, går helt amok i et, et vindue, vil I så sidde og over hos jer og tænke, okay, så bliver vi nok også nødt til at, øh, lige at gøre lidt mere, end planen måske egentlig var? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er sådan noget, at pressen snakker op. Fordi man lægger jo en plan, og det gør man jo længe før vinduet går i gang. Altså i år, uanset hvor mange penge I brugte, men det at de bruger penge, det var jo forventeligt. Men når man kiggede på holdet, når man kiggede på bredden, så havde man jo en forventning om, at FCK øh, ville øge. Der, der har vi jo vores egen strategi, og det er jo sådan et, to, tre år ud i fremtiden. Mm. Hvem har vi unge spillere, og hvem er der, der skal på? Og så så man kan ikke blive lukket lidt af, hvad de har Nej, overhovedet okay. ikke. Altså, det er sådan noget, pressen tror. Der, der, der, der, der er vi for standhaftige på strategien. Der, der var det mere dengang, at jeg var i Midtjylland, og vi var en lille klub og, og lå ned i bunden. Så kunne man godt lide... Altså, lige købe lidt ekstra for at være sikker på, at man kommer op igennem rækken, men altså, lige nu, der har vi begge to en fast strategi, vi har en fast måde at gøre det på, og, og den følger vi, og så, og så korrigerer man lidt hen ad vejen an på, hvad spiller der er på markedet og sådan noget. Jeg tror, I ville have en forsvar, men hvis Vauro havde dukket op, så kunne det godt være, man alligevel havde taget ham, hvis man har fik muligheden Man korrigerer lidt, men det er jo ikke noget i forhold til modstanderne, det, det er mere i forhold til sit eget vindue, hvad man finder på. Uh -huh. øh, hvem er mest nær i? Det, det, det tror, fandme er fandme et godt spørgsmål. Det tror jeg, at vi er i Midtjylland. Øh. Øh... Jeg er egentlig også nære af. Men øh, jeg tror stadigvæk, så lykkes de bedre med at nære end jeg det Nej, men man skal vide, hvad pengene er værd. Øh, og, og jeg tror også, øh, da jeg mødte, mødte Claus første gang over i Herning, da vi skulle derover spille, da jeg lige var startet, og vi lige stod og snakkede, så sagde jeg også, at jeg kommer til at bruge pengene anderledes, end vi har gjort før. Øh, fordi at jeg kunne se at de muligheder ligger i det i den, øh, det budget vi har. Ja, du snakker jo lige ved start af ikke? Ja. ja. Og og, øh, og det, det gør vi også nu. Øh, så så øh, når du har et øh, overtag på på, på og på budget, så skal du have noget ud af det. Du skal have noget ekstra ud af det. Og, og ja, nogle har nogen gange kunne bokse øh, en vækplads op i Europa. Og Claus eller har gjort det i konkurrencen med FCK over tid. Så, så, så jeg er meget optaget af, at vi får det maksimalt ud af de penge vi har til rådighed. Og det er, det, er en del af, det, er, det er en kunst, og det er en, det er en del af at have succes i Danmark, i, i, i Superligaen. Det er, at du kan det. Og det gælder også, hvis du kigger på, på Randers, på, på AGF osv. Det skal du kunne, og du skal have maksimalt ud af de... Midler, du har, du har til rådighed. Og der, der, der tror jeg, vi eller der ved jeg, at vi kommer til at bruge pengene mere fornuftigt nu, end vi har gjort tidligere. Så du har været inde og slanke på nogle områder. Ja, helt, helt klart. Hvordan, hvordan, hvorfor er det nødvendigt i forhold til at det? Jo, kom jamen, fra? det er jo fordi, på en eller anden måde, så er det jo, at hvis du har et, et, et, et et slag ned til nummer to, eller og til tre og fire, men mm. så skal du have, du skal have udbytte af det. Altså du, skal, du, skal, du, du, skal, du skal udnytte, at du har den, øh, den fordel. Og der, der synes jeg bare, at. Og det er et dygtigt arbejde. Hvad hedder det, jeg har selv prøvet det i Randers og i, i Aarhus, øh, hvor at, øh, der er nogle andre ting, man så må skrue på øh, for at komme derhen. Og, øh, og så er mulighederne jo bare her at forestille dig det, at når jeg sidder med et større budget, og så kan bruge dem anderledes, mm. øh, hvor jeg synes, de nu skal skal bruges på vores akademi og osv. Vi skulle op der med spillere, der skal ind, og vi vil købe udefra osv. Så, videre og så, videre. så, så der, der, der er nogle muligheder nu, som, som for os, også fordi der kommer nye øjne på, og, man, og vi ser det på en anden måde, til, til at udnytte, at, at vi egentlig har, har et største budget. Men det har vel egentlig været fedt for jer i en periode, at Ståle Solbanken måske har været mere gravmild. Altså, du ved, at den forskel, der har været i jeres budgetter, måske ikke har kunne måles på, på fodboldbanen altid? Arh, nu tror jeg, vi skal passe på, at alt det PC ikke er, er 100% rigtigt i forhold til, at... Uh Ståle fik også sindssygt meget ud af pengene. Uh, han bokser op, og han har spillet europæisk fodbold uh, 15 år i træk, eller 12 år i træk, eller hvad det er. Ja, tilder. men de senere år. Ja, men, men jeg tror, vi har jo øget budgettet de senere år. Altså, vi, vi gik jo fra at, at ligge ned uh, som 3 4 5 til at hele tiden øge budget. Mm -hmm. det er det, jeg mener med strategi i forhold til transfervinduet. Vi har øget klubbens budget, vi har øget uh, tingene for at komme op ad, og så har vi under hele rejsen, fordi vi er de samme, der har været med, vi har sindssygt kontinuitet, så har vi været dygtige til at passe på at vi brugte pengene rigtigt. Det ligger jo sådan i den midtjyske DNA. Det er ikke noget med FC Midtjylland at gøre det, er, at man passer på pengene. Så jeg synes, vi har været gode til at få rigtig, rigtig meget ud af, ja. af vores penge, og på den måde kunne bokse opad mod FCK, og også være lidt ud i Europa og spille med tre gange gruppespil de sidste seks år. Så så... så det synes jeg, det har været vores styrke, at vi på trods af at vi øgede budgettet, så blev vi ved med at få mere ud af pengene og, og sørge for at holde lønningerne i, på et fornuftigt stadie, stadie. Hvor jeg tror, da OB de op i sin tid, der, der brugte de rigtig mange penge på nogle fåspillere, der har vi været gode til at holde et fornuftigt budget. Og det har jo gjort, at, at vi har kunnet kæmpe op. Og, mm. og vi var de første med akademiet. Det er også en, en af grunde til, at vi har kunnet bokse op ad. Vi har haft mange dygtige unge spillere, som ikke har været så dyre i drift. Og, og det er jo det, FCK også har brugt de sidste mange år på at begynde at høste frugterne af fordi... Men kan du mærke, at PC gør noget andet? Øh, kan du allerede mærke det nu, eller er det for tidligt at sige i forhold til, hvad han selv siger, at jeg er blevet mere og Jeg synes, og det er mere... for tidligt at sige ja. nu. Altså, det, det, om et par år, så kan man se sådan, for alvor se PC's aftryk. Mm -hmm. Jeg kan godt se udefra, og, og det man hører på vandrørene, at selvfølgelig bliver der arbejdet på tingene, men, men det skal man jo se resultat af, ja, ja. af om nogle år. Ligesom da du forlod AGF, så er det heller ikke data, at det er et nyt AGF-hold, mm. så det er over tid, at... Man kan se aftrykket forsvinde. Så, så jeg glæder mig til at se FCK og, og se pas aftryk. Øh, og, og det er jo mere talentudvikling, det er at købe unge dygtige spillere også. Øh, og, og det bliver sjovt at se. Og man så stadigvæk kan fortsætte den europæiske succes, som, som jo har været imponerende i FCK med 13-14 gange ud af 15 år, eller hvad det er. Mm. Det, det, det er jo et forbillede for alle i Skandinavien. Men er hans nærhed også et forbillede? For jeg kan høre, at det er jo nej. Jeg, en synes, en ved, jeg okay. synes egentlig, det er bare. Jeg synes, det er sund fornuft. Jeg synes ikke, det, det handler om at være et forbillede. Det handler om at, at have sund fornuft og, og være nogle, øh, en gruppe af mennesker, der holder hinanden op på, at det er den her vej, vi vil. Øh, men også fordi, at man har respekt for de midler, som sponsorer og aktionærer og de den anden kommer og, og putter i øh, kassen. Så altså, jeg synes, det er sund fornuft. Jeg, synes det, jeg er... synes, det er forkert ordene af. i. Fordi... Det er, det er et sjovt ord. Ja, ja, ja. Det er men, men, jeg siger Krise, han har også lært den disciplin, både Randers og IKF, og det er bare det, du tager med ind i, i FCK, ja. hvor, hvor, hvor man i FCK måske er mere vant til at få det, man har peget på. Så, så har vi jo måttet kæmpe lidt med at få det begge to øh, på den rejse, og, og mm. det lærer man jo nogle ting af, fordi man ikke helt har økonomien til bare at bare købe. Men betyder det, at, at de store armebevægelser er slut i FCK? Nej, fordi altså, vi, vi, altså, den model, som vi gerne vil nu, det er klart, at vi jo gerne skal op. Vi har et sindssygt godt akademi, øh, som, som virkelig tager nogle fede skridt øh, de sidste par år. Øh. Og selvfølgelig også konsekvensen af flere års rigtig godt arbejde hos, hos nøglepersoner. Og, og også at vi har lagt flere midler over i, men også at vi har mod til at bringe dem. Men det er klart, at det, det skal jo blandes med spillere, som er bedre end dem, vi har haft adgang til nu. Og det er jo den, det er jo den rejse, vi er på, og det er den, den udfordring, som, som skal løses, eller den kode, der skal knækkes. Ja, øh, lad os gå til et C-spørgsmål, som ligger lidt i tråd med det her. Peter Revesbæk siger, hvorfor betyder det så meget for jer? hvor stort den anden klubs sportslige budget fremstår i medierne. Vi hører tit snakken om, at omder til København. Ja, det, jeg, jeg tror, det er vigtigt sådan samlingsmæssigt. Altså, det sjove er jo, nu har jeg kørt PCC i det, men sådan at FCK generelt, når de udspiller Europa, så møder de klubber, der har større budget, og, og, og, og så, så bliver det jo nævnt. Og, og det, jeg tror, det er vigtigt for forudsætningen. Altså, når man måler Midtjylland FCK, så skal FCK vinde de fleste mesterskaber, fordi de bruger flere penge. Og Det tror jeg bare det er vigtigt vigtig forudsætning at sige, vi vil gerne op og have den samme økonomi. Vi vil gerne Afsted, og det er kæmpe respekt for det, FCK har gjort, og det er jo helt tilbage fra Holmstrøm og Don den måde, at de byggede klubben op på, virksomheden op på. Men det giver jo bare større armbevægelser, større muskler, når man skal ud og købe, og det skal man jo kunne se resultat af, og det er vel bare for at lige at man nogle gange lige skal sammenligne tingene. Og det gælder hele vejen igennem tubeligaen. Fordi vi skal også være en top-2-klub nu, fordi vi har top-2-budget. Mm. Og så kæmper vi jo for at, at, at, at bokse en, en enkelt etage op og, og se, om vi kan slå FCK. Jeg tror også, det er mere sådan forståelsen, også når vi snakker med eksperter og med, med, med, med fagpersoner inden for fodbold. at man forstår, hvad det er for et, hvilke forudsætninger der er til grund for de præstationer, man laver. Og, og det er egentlig, jeg synes egentlig, det er et sundt parameter og vi holdt op imod. Sådan havde jeg det også et andet de andre steder, jeg var. Og der var det lettere, fordi der, der kunne du næsten kun føler jeg er overrasket i forhold til det. Og der, der er det selvfølgelig for mig nu en anden udfordring. Fordi der er der kun en løsning på at have det højeste budget, det er, det er at blive dansk mest. Det er svært overrasketivt. Næmen præcis. Ja. Så, så, så hvad hedder det. Men, men til gengæld så er forudsætningerne så også til stede. Men, men, men det er jo ens bagland, og det er forståelsen af, hvor, hvor ligger du henne, og hvilken position har du i dansk fodbold, og hvad, hvad, hvad bruger du det så til? Men kan du nogle gange være træt af at høre overfra heden på, hvor stor deres budget er? Åh, men det er også fordi Claus, han, øh, han underdriver altid en hel del, når det kommer til det, lige nok den del, og så overdriver han på alt andet, han kan komme <laughs> så det, ja. nej, vi er stadig, er det rigtigt? Nej, nej, nej vi er stadigvæk rigtigt. Altså, der blev offentliggjort for, for øh, et par år siden, der havde de på det der UEFA så kunne man se alle FCK's lønninger, og de havde de 18 dyreste lønninger ud af 20 i Superligaen, og det er sådan der altså FCK har flere muskler, og jeg kan ikke forstå, at de ikke bare kender og siger, at selvfølgelig har vi det dobbelt budget, for det er det, det de har, og det kan man kigge tydeligt på tallene. Nej, vi har ikke det dobbelt budget af Claus. Det, det tror jeg hvis vi enddag afgjort ja, men jers så hvor godt kommer jers så fordi det vi er vi jo... åbner skjult det bedre i ja, forhold ja, til chef ja, ja, alle jeres lønninger var der. det du kan se alle jeres lønninger så kan ja. jeg se alle vores lønninger Men nu har du sagt selvfølgelig det, sagt i har sparet lidt til ja. sidste halvår så men ja, vi åbner gerne hvis vi skal have løst det en gang for alle Jamen ja. ja, så kommer så ligger et øh, beløb på bordet så kan han jo sige, om det passer nej nej det det han han det, det kommer han jo så til at regulere detaljer men det er du enig i, at I kan ikke kan ikke papir i skriver altså giver i maj er vi enige om at fck var du jo men du bruger over 100 millioner, gør du Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke på spilbudget. Det er tæt på? Ja, det er tæt på. Okay, ja. men så er du jo heller ikke dobbelt op. Ah. Og hvad bruger I? Nej, det kan vi... Det nu var han tæt på. Nej, jeg, jeg kan bare sige, at det er ikke er dobbelt op. I hvert fald. Ej, men vi er ikke langt fra. Altså, når vi snakker de tal. Nu skal vi, hvorfor vi... er det egentlig så hemmeligt? Fordi Der er jo, altså, der er jo, når, der er jo nogle steder i fodboldverdenen, hvor man er mere åben omkring end øh, Norge, og som regel ret åben omkring øh, priser og sådan noget. Hvorfor, hvorfor synes vi, det skal Ej, være for hemmeligt? For mig er det spillernes lønninger, og det er respekt for de ansatte. Øh... Men den samlede sum er jo ikke at udleve en spiller. Så, man så mange ansatte har vi heller ikke i den afdeling. <laughs> så, så kan man nogenlunde finde ud af. Men altså, når vi snakker det, er det jo kun, at jeg kom til at tænke på sidste år da vi var i Champions League og mødte Liverpool, Ajax og Atalanta. Når man hører deres beløb, så er det jo gang 10 og så euro. Altså det, Euro. Det, det, det. Det, det. Nogle gange så bliver vi sammenlignet en masse for dårligt, ja. vi ikke får flere point. Vi fik to point, Det var for dårligt, og hvorfor fik vi ikke flere? Men når man sådan ser, hvad de køber ind, hvad kvalitet de har, og, og hvad søger de fisker i, så er man bare udfordret. Og, og, og, og Det er jo lidt ligesom Horsens FCK i Midtjylland. Altså det er bare svært, når man der dernede og har sådan et budget. Og det er det også, når vi spiller Champions League og EuroLeague og, og Conference League. Men på en given dag? En given torsdag, eller en given onsdag eller en given tirsdag, så, så er det, vi skal kunne det også en gang imellem. Og det er jo det, som også historisk, de skandinaviske klubber indgiver, er dygtige til i starten, er helt tilbage med IFK Göteborg, så Rosenborg, mm. FC København, Midtjylland har gjort det, Nordsjælland var i, godt nok, direkte ind i Champions League dengang. Så en, en gang imellem, så skal vi... Det er jo, når, I slår I United, når Jamen, vi slår I United, præcis, og I, og I slår nogle af de store, Jeg har slået. Præcis. Det er jo de der magiske aftener, ja. og det er jo det, der er fedt med fodbold. Det er jo ligegyldigt med økonomi og budget og alt muligt, fordi når vi starter, så kan man altid vende. Men over tid, så, det, så ved man, at pengene fylder. Ja. Man, man siger 70-80 procent af, af sportsresultat. Der er lavet masser masse undersøgelser. Dan Hammer har lige været ud sidste bog, der også har undersøgt det. Og, og der gælder det jo om at få mest muligt ud af det, du kalder næring. Mest muligt ud af de der 70 procent. Og så gælder det om at få bedst muligt sportsliv ud af de sidste 20%, og så ved man, der er 10% held. Og det er jo det, vi kæmper med hver eneste dag, at lave strukturen på træningsbanen på de 20%. Og så gælder det om, for mig som direktør, at få endnu flere større budgetter, så vi kan blive ved med at komme tættere og tættere på FCK. Så vi er på et tidspunkt runder over halvdelen af, af <laughs> det. Det tror jeg, det sker nærmest frem til. Fordi... Det er jo fordi, at jeg ikke er nær i overhovedet, at jeg synes, det er et sjovt ord, at er nærig, <laughs> <ikke>? <laughs> Det var jeg jo bare indrømme. Nå, Tom Larsen han spørger om noget, og vi er stadig i samme boldgade. Hvorfor er der ikke fuld åbenhed omkring køb og salgspriser af spillere? Synes det er lidt pinligt, at udenlandske købende klubber går offentligt ud og undsiger den pris, som for eksempel florerede i Danmark i forbindelse med Kajuste? Jamen det er altså... For det første, så er der agenter, så er der spillere, så er der salgsklub og købsklub. Og vi alle sammen har hver sin interesse, og journalisterne har en interesse. Så det er derfor, at, det, at jeg tror ikke, at der er nogen, der vil være interesseret i at få kontrakten helt op på bordet, og så kigge på den, og så sige, det er det her, at, at vi køber og sælger for. Men vi må også bare forstå, at det er den tid, vi er i, og, og, og tingene bliver lagt ud, og der er en masse behov for at få kommunikeret det ene og det andet. Men det, det, det er den interesse, der er. Det er jo ikke sådan, det var for ti år siden. Øh, der, der, der måtte øh, ja. journalister og ting, sig, sagde, at de måtte gætte sig frem til, og så hørte de, og så, de, så landede det et eller andet sted. Øh, her der kan der komme fem, 6 divergerende priser og, og, og meldinger ud fra, øh, og, og i bund og grund så, øh, så er det jo ovenkøbet også en fortrolig aftale, øh, som ikke skal deles med tredjeparter, det, det er og datten, Så det er jo nogle gange lidt øh, uhyrligt, at... Det, øh, og respektløst også, at, at der bliver kastet de numre rundt, som der gør engang. Men der vil jo slet ikke blive spekuleret så meget i det, hvis, hvis de bare offentlig kendte, Altså købs- og salgspriser. Nej, men det er jo klubberne. Vi har jo også en interesse i, at tingene, de, de trods alt er, er fortrolig og ordentlige i, i forhold til, at alle Så der kan I blive fuldstændig i kan der, der er vi <laughs> Tilbage til Pejlein. Hvem har den bedste truppe lige nu? Oh, der venter I længe. Der har vi. Nej, det synes jeg det er lige. Jeg synes det er muligt at sige, hvem der har den bedste truppe til. Er det det, der hedder fedtspil? Ja, det kan du kalde det. Men jamen, jeg synes også, når man kigger på pointene, når man kigger på kampen, bare den sidste kamp med FCK, jeg synes, at det, det bliver spændende at se, hvordan de forskellige spillere de sætter sig ind i truppen. Hvem der, der kommer til at løfte. Jeg synes, i har en spændende trup med nogle og vi har en spændende trup med nogle salgspargespillere. Så det er ikke sådan, at så tiden der ville jeg 100% altid pege på FCK. Det synes jeg ikke, man er kommet til endnu. Det en må pc se, om han kan, kan banke Du ventede op. et stykke tid, men trods alt endte du med at pege Jamen, på selv. Hvorfor jeg vil godt jeg vil have, vi at uh, Klaus uh, jeg først. Jeg, men jeg, synes, uh, jeg kommer ikke til at stå ansigt til ansigt med mine egne spillere, hvor jeg ikke har sagt, at vi har den bedste trup. Det er Claus mere parat. Så det er ikke, fordi du nødvendigvis nej, nej, mener jeg, det? Jeg synes bare nødt set, at, at det er to gode trupper. Der er blevet brugt mange penge i begge trupper, og der er masser af salgsbare eller ikke masser, men der er en del salgsparer, spiller i begge trupper. Så På den måde så synes jeg, Altså før tiden, da det var Grønkær, der lå ude på den ene kant, og det hold, som han tilhørte, så sad man jo, så ville man jo 100, pege alle 10 fingre over på FCK. Det er jo slet ikke der, vi er nu med Der synes jeg, at vi kan være rigtig stolte af vores trup, og det synes jeg også PC og FCK kan. Men PC, når I har dobbelt så meget budget så burde de jo have en dobbelt så god trup. Det er jo også derfor, jeg peger på mig selv. <laughs> okay. Hvem er de tre bedste spillere hos modstanderen? Tre bedste spillere? Mm -hmm. Jamen, det er Evander hos øh, Midtjylland, det er øh, Brumato hos Midtjylland, og det er Øhm... Jamen, øh, øh, så tager jeg sgu jeg ikke Svirtjænko, mm -hmm. ud fra hans betydning, ikke, øh, ikke, ikke for... Ja, ud fra hans betydning. Hvorfor er du i tvivl om den tredje? Er det, fordi den er svær at finde, eller fordi der var mange at vælge imellem? Nej, det var bare lige for øh, lige at gå deres hold igennem, egentlig. Mm -hmm. øh, jeg, jeg synes, de tre. Men um, ud fra betydningen går jeg jo også ud fra, at du nærmest tænker MVP. Altså, ja, jo, helt hvor meget klart, han har klart. haft med impact. Men også, uh, jeg, jeg er sikker, at han har en, en rigtig, rigtig stor uh, stjerne, både hos Claus mm. og, og de andre ledere, fordi han også kan uh, være en, en ledestjerne og en, og en, og en højere hånd for, for dem i forhold til både måden, man tænker uh, tingene på, og man gerne vil arbejde på det dagligt. Så det må, det må være ham, der er, der er blandt de tre. Det kan også godt være, at han skulle være et andet sted i det hierarki. Men det er de tre. Han var på vej til FCK på et tidspunkt. Det endte så ikke sådan, der skete alt muligt andet og nogle penge, der kom ind og osv. Claus, hvis du skal pege på de tre bedste år hos PC? Ej, jeg vi har kigget lidt mere på, hvem, hvem kunne jeg egentlig godt... Hvem synes jeg, der er nogle spændende spillere? Der synes jeg, Rasmus Falk har været sindssygt dygtig for jer gennem lang tid. Og en spiller som... Jeg kan også godt lide ham. Han var til prøvetræning på akademiet sammen med Christian Eriksen for længe, længe siden. Så det kunne være, at vi skulle... Og I to ham ikke? Åh oh, oh, oh, oh, vi var i gang med vi kunne ikke, uh, Vi kunne ikke lykkes med det. Jeg har aldrig rigtig fundet ud, om det var økonomi eller om OB, de overrulers over eller hvad det var. Men uh, jeg går lige lide Falk, og det har jeg altid kun og synes, at synes. Det har været en fornøjelse. Han har været Superligaen hele hans karriere. Mm -hmm. uh... Så har vi snakket Varbro, som en dygtig spiller, øh, som er kommet ind og gjort en kæmpe forskel. Og så synes jeg Rooney, men det er også en med potentiale. og jeg synes, at det er imponerende, at sådan en ung spiller, øh, det er spiller, man gerne vil have i sin trup, øh, synes det er godt køb, og bliver spændende at følge ham, om han kan tage næste step øh, sammen med FCK og, mm. og komme ud på de store herregår. Hvis nu, Ja, og så der, der er der jo mange gode spillere, der, der er jeg kunne have nævnt et par stykker andet, men... Hvis nu du havde Rooney i din stal, hvad ville han så koste? Jeg så vil han også koste på den anden side 100 millioner. Det er jeg sikker for, at han også kommer til, når PC skal sælge ham. Så. Det er, er vi enige om, at det er... Jeg ringer til Claus, hvis jeg er i tvivl. <laughs> om du sad her på et tidspunkt og sagde... Var det, var det Jonas vind, du sagde på et tidspunkt, at han ville, blive, han ville sætte den nye... Nej, det var Drami måske, der ville sætte den nye overligger for jer. Du også, altså, er det også din forventning, at Rooney bliver... Ja, nej, han kommer helt sikkert deropad. Altså, han, han hans talent er unikt, Så vi skal bare huske stadigvæk, at han, han fyldte 16 i, i november. Så han spiller på et ekstremt højt niveau. Så nu skal han bare holde snuden i sporet, og det er han heldigvis, han er godt opdaget hjemmefra, så det er fint. Claus, i flere sæsoner har det virket som om, at I har haft den bredeste trup kvalitetsmæssigt. Altså, I har haft spillere siddende på bænken, der kunne gå ind og afgøre tingene. Også bredere end FC København, har FCK overtaget den? P.T.? Jeg synes faktisk at begge to her i efteråret øh, var lidt tønder øh, besat på banken. Vores budget det var meget sjovt pæsse, det, Vores budget gik også ned øh, på efterårsbudgettet i forhold til til foråret sidste år, mm -hmm. hvor vi også har brugt lidt flere penge øh, hen over julen her. Æh, og det var fordi at sådan rent strategisk vil vi gerne se nogle af de unge, en Victor Land, Mass Hansen og så videre, der, der skulle være plads til dem. Så, så der skulle være plads til de unge, plus at vi solgte en del ud sidste sommer. Så der, der hentede vi nogen ind, men der var også nogle af de unge, der skulle, der skulle tage chancen. Rafael på midtbanen, for eksempel, der, der skulle have chancen der. Så, så jeg synes, at vores trupper i begge, begge trupper i den her sæson måske ikke er helt så brede som, som i efteråret, som, som den har været andre sæsoner, og der, der har vi fået lidt mere bredde med, med nogle lidt mere faste. Nogle obligationer, nogle man ved, hvad kommer ind med, hvor vi i foråret havde, eller efteråret havde nogle Der havde I aktier, sådan noget Ja, yeah, yeah. Altså nogle unge spiller, hvor, hvor Victor Lind kom ind og gjorde en forskel, uh, hvor nogle af de andre måske lige manglede det sidste uh, i og gøre den store forskel. Hvem har den bedste træner? Åh, tror... oh, du kigger lidt over til... Åh, uh, oh, jeg oh, du, at finger, med fingrene passede ja uh, oh, nej, nej. Han har da været dansk bedster før, yeah. bare, bare en anden tror jeg. <laughs> og har været ah, i udlandet. Yeah. Så, så. Ah, jeg siger, at Jesse's er jo fantastisk, og, og Jesse, jeg har arbejdet sammen med Jesse, var det fire og år eller sådan noget, hvor, hvor han så ganske rigtig fik sit, tror eneste, eller det eneste mesterskab han mm. har fået, og mm. fik han sammen med os. Han er ikke kun en dygtig træner, men så en såræn menneske, såræn personlighed, og, øh, han passede rigtig godt til Midtjylland dengang, og nu har han ude i udlandet og blev endnu dygtigere, og, og det er godt køb af... Øh, jeg tror ikke, det var PC, der hentede ham hjemme, men mm. tror lige det omkring, hvor du også kom. Øh, og, men jeg synes, Bo passer meget godt til os, og den. vi, har jo, vi er jo sådan en klub, der giver de unge træner chancen. Nu ved ikke, om man skal kalde Bo unge, men i hvert fald unge i forhold til at være en topklub, øh, og det er helt tilbage for Glenn og Priske, øh, mm. Kenneth, der fik chancen, øh, Yes, var også lidt mere uskrevet blad dengang, havde dog vundet Thomas på palenmæssigt. Thomas Berg. Ja, mm -hmm. Så, så, så, så det, det passer lidt bedre til os Vores struktur er, at vi, vi mangler om beslutningerne, og vores cheftræner stadigvæk er sindssygt vigtig, så er der nogle klubber, hvor han er vigtigere, end han er i Midtjylland. Og det kan man også se på, at vi har vundet fire mesterskaber med fire forskellige træner. Mm. Så jeg synes, Bo passer meget godt til os, og det er sjovt at arbejde sammen med Bo, og en god energi, men, men også godt ude på træningsbanen, hvor, hvor han sammen med trænerteamet lige så langt, får tingene til at lykkes. Så jeg synes, det er to dygtige træner. Men vi skal bare huske, at vinderne har altid ret og, og, og nævne i fling øh, den ene eller den anden træner, men det er jo dem, der vinder. Det er den, der står med trofæet, som er den dygtigste. Det er, længere er den jo ikke. Øh, men Claus, nu kender du jo Torup fra, fra hans tid i Midtjylland. Hvor synes du, han passer bedst ind i Midtjylland eller i FC København? Nej, jeg synes, han passer ind begge steder. Altså, yes, han er sindssygt Stærk til de menneskelige ting og relationerne. Og, og god til både at lede opad og, og snakke med, med direktørerne og, og være en del af det. Så man er tryg ved at have yes, Og det, det er jeg er sikker på, at PC også er sindssygt tryg ved at have yes som, som træner. Man ved, hvor han er. Han er en af de... Træner, jeg kender, der er mest stålfast og ved præcis, har et stort selvværd og tror på sig selv, øh, møder tidligere om morgenen, går sent om aftenen, er øh, totalt dedikeret og fokuseret på, på sporten. Så, så, så jeg synes, at han kan passe i alle klubber, uh, yes, og han, han kunne også passe i FC Midtjylland. Uh, han var en lidt rolig type, kan man sige, da han var der. Han er sådan, det er jo ikke ham, der kommer med de store armbevægelser, der, der bo jo lidt mere udadvendt, og, og det, det, det er vel en af forskellene på dem, mand. Men PC, har, har to lige skulle lære, øh, hvor FC i København sætter overlæggeren, både øh, internt selvfølgelig, men, men især kommunikationsmæssigt? Øh... Jo jo, det er ingen tvivl om. Altså selvfølgelig skulle han lige øh, slå sig på det til at starte med. Og det gjorde han også, øh, men, men, men, men jeg synes virkelig, at han har kommet godt efter det og forstået, hvad det er for nogle øh, mekanismer, der også er, øh, når du er i Danmarks største klub. Og, og det, øh, det, det, jeg, jeg synes, han vokser ind i, ind i rollen, og det øh, det er også fedt at se den udvikling. Så det er godt, at vi har skulle slås med nogle, nogle ting undervejs, men, men, men, men, men det, sådan er det jo. Jeg tror også, det er jo en del af vores arbejde også, det er jo også at få holdt de samtaler og få snakket de ting igennem. Og der må måske også, et, hvis man skal kigge ind, så altså, var han måske heller ikke præbbede godt nok, inden han startede sit virke i FC København. Og måske skulle der have været en, en, en, en tydeligere... sådan... Øhm, Ja, prepping uh, er lige nøjagtigt. Men var han preppet til andet, end at de skal vinde i Danmarks? Nej, nej, men, men i forhold til at uh, forstå mekanismerne og forstå, hvad der sker nede på mm. sektion 12, uh, hvis man siger det, eller man ikke gør det, eller man siger noget andet, eller man kommer til at omtale dem uh, med et andet navn, end, end, end det, det, kan end godt det de kender, det, de holder sig selv op på. Ikke? Så, så der, der er nogle ting der, som, uh, hvor det bare skal sidde i, i skabet, og det, det vokser han jo i, og det vender han sig til. Så, så. Men, men det, er jo, det er jo den rejse, der også er spændende for os og se, hvordan vi kan skubbe på det øh, fra vores stol mm. øh, Og det er generelt med, med, med medarbejdere omkring os. Altså, øh, og det er jo der, hvor Midtjylland, og det synes jeg, Claus har ret i, at, øh, har haft modet til også at bringe nogle øh, yngre øh, folk ind, som, som bærer klubens øh, DNA, øh, og som, som ikke er bange for at stå på mål for det. Øh, og og det, det er jo en del af, af deres måde at gøre det på, og deres strategi igen, som vi snakker om. Øh, der har vi bare en lidt anderledes, øh, der må han godt være en lille smule mere... Øh, voksen i forhold til, til nogle af de ting, når, når han træder ind i det. Ja, Claus, vil, er du måske brugst? <coughs> ja. Vil Bo Henriksen passe ind i FC København? Ej, ikke lige nu. Det vil slet ikke passe ind. Jeg tror. Og det, Vi, vi joker lidt med, jeg tror det. Ent, enten før udsendelsen, eller lige da vi startede. Det der med PC og mig og, og vores job. Jeg passer jo også bedre til Midtjylland, den måde vi gør tingene på. Altså, hvor hvor PC er lidt mere, her står jeg, og jeg står fast på det, og, og snakker lidt. De er ikke præget godt nok, og der, der, der, der tager vi jo lidt mere. Vi udvikler folk hen ad vejen inklusiv ja, ja, direktøren. <laughs> Peter, er du overbevist om, at på Henriksens kvaliteter, som, som han øh, har bragt sig frem på som træner i først i siden Horsens med, og hvad kan man sige, få nogen til at præstere mere, end de måske i virkeligheden øh, burde kunne, øh, er nok til at skaffe mesterskab. Jeg, jeg synes jo, der er plads til alle, altså, jeg tror, det er sådan mere en generel diskussion, der er plads til alle typer af trænere. Det gælder jo om som, som klub og som ledelse at finde lige nok den træner, som har på det tidspunkt også, for det kan godt være forskelligt, lige præcis den var den kvalitet og den personlighed, som du har brug for. Eksempel med, i Aarhus var jo, at, at, at man i lang tid havde kørt forskellige linjer osv., og, og, og ansættelsen af David Nielsen var jo et øh, genialt cast, synes jeg, i forhold til, at nu, var der, nu skulle der en ind øh, ombord. Om som turde stå nøje foran pressen og, og tage det tryk, der var. Fordi han er bare iskold, David Nielsen, i forhold til det. Så, så det handler jo om at finde øh, øh, også i din, din, din, din egen relation til vedkommende. Øh, og, og det, du blander blod på, at finde nogen, som passer lige nøjagtigt ind på det tidspunkt. Og der kan du godt have en type træner og en type personlighed på, på, på et øh, givet tidspunkt, og så skal du have noget andet. Også måske for at skabe ny dynamik. Og, og det er jo øh, noget af det, som Claus øh, og hans øh, folk har siddet og kigget på, når de har siger, på, okay, hvem skal være den næste. Og det, det gør vi jo også. Men var æh, du lige så overrasket som mig, da det var Bo Henriksen, de hørte op og have den? Nej. Hvorfor ikke? Du havde ja, jo set det. Nej nej, nej, nej, nej, men jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg, kunne, jeg kunne sagtens se det være et godt match. Okay. Øh, hvor, hvorfor ikke? De kunne ikke få David jo. Så skulle de finde en, som, uh, som havde noget af den samme energi. Så tog de bo. Du ikke få ham, eller? Det tror godt, vi kunne <laughs> Vil I gerne have haft det? <CoL> nej, altså, vi brugte var vores første valg, og det var ham, vi satte på. Og, og vi synes, at han passer godt ind til det trænerstab, vi havde. og vi tog Henrik igen ned for vores hunten, og sad ved et ungt nyt team, og det synes vi, det passer godt. PC, det der ansigt, du sidder med, du er dejlig eller andet, du ved. Nei, nej, nej, med, laughed, nej, nej, nej, nej, med nej, du nej. du du ikke sige højt. Nej. nej. nej, nej. Right okay. Nej, det er Claus' våde drøm, det er der ingen tvivl om. Ja, nej, ja, det sagde du ikke. Hvorfor er det ikke det? Han passer, ja. da, han passer vel også meget godt ind i et sted som Midtjylland? Ja, jeg, jeg synes, vi har haft David som spiller uh, i FC Midtjylland. Det var rigeligt, eller hvad? Nej, nej, der gjorde han det godt. Det var også lidt vild. Jeg uh, synes, han passer godt til AGF, men uh, vi gik 100 procent efter Bo. Uh, uh. Hvorfor tænker du så, det var være match? det er et match? Også bare lidt job. Aha, nå, okay. Jeg synes, der var et eller andet at komme efter der. Men, men Bo Henriksen, jeg blev overrasket, som jeg også lige sagde, da det var ham, I hævde frem. Og det er fordi, at det jo meget har været de her klubber, der ikke har, øh, hvor de har spillere, som man måske kunne løfte, især med hans retorik og hans kærlighed. Har han kunne få mere ud af nogle spillere, end man måske troede. Altså, han har ligesom brugt loftet for dem. Men I var jo en klub, der præsterede og vandt mesterskab osv. Hvorfor havde I Bo for brug Bo Henriksen? og det er fordi vi ser os selv lidt som en bundklub ude i Europa. Vi skal stadigvæk overpræstere. Så det samme han gjorde med Brøndshøj og gjorde med Horsens, det skal han egentlig gøre med FC Midtjylland europæisk Og, og derfor var det jo i, i efteråret øh, flot at se, at vi fik 9 point øh, i, i jul på det Højeste i klubbens historie. Mm. Vi kvalificerede os ved at med et helt nyt hold og at gå videre øh, og komme ind i julelig-gruppespillet, som var imponerende lige der omkring sommer med nyt hold. Så han var god til at banke energi ind og troen på fra start af, og, og, og det håber vi, at han kan kan fortsætte med, og det er vi sikre på, at han kan fortsætte med. Så vi bokser endelig stadigvæk opad, og det er det, Bo har gjort altid. Så kan vi nøjes med at tage Superliga-konteksten og sige, jamen der er vi en topklub, der skal man tænke lidt lille smule anderledes. Og det træner Bo selvfølgelig også i at sige, hvordan er det at være topklub, og de tænker lidt ligesom du sagde, om Jens han skulle vende sig til FCK. Men det er egentlig de samme mekanismer, når man har med mennesker at gøre, hvordan er man får dem til? og, og bokse opad, fordi vi skal alle sammen præstere over vores budget. Æh, det skal vi både i Superligaen, men specielt i Europa, og det skal vi jo for begge klubber. Æh, og det, det er det, Bo han, han mester. Han er god til at, at få spilleren til at blomstre, æh, og, og det troede vi på med, med den stab, vi havde, æh, som har været med på en lang rejse, så var vi sikre på, at, at Bo han kunne gøre det, og, og derfor var det ikke sådan for os. Jeg vil godt høre bombeverden, de var sådan lidt rystet, men for os passede han perfekt ind til det DNA, som FC Midtjylland havde, og det step, vi skulle tage. Men han har jo ikke formået få dem til at blomstre på det seneste. Ah, men det er altså fordi vi lige fem kampe ikke har vundet. Nå, altså. men det er det to ud af otte kampe, I har vundet, så det har jo ikke været imponerende i en senere periode, okay. altså når vi tager noget af efteråret med. Nej, men vi kigger sådan lidt mere nøgter på det, så siger det var måske det bedste efterår i klubbens historie, når man kiggede på, at den stamme, vi solgte af spiller, Frank Jens Lys, Scholle, Kappe, hele ryggraden på holdet, vi byggede et nyt ryggrad op på holdet. Vi kvaliterede os til, Europa, fik ni point. Vi slog Åbe og Brøndby ud. Begge hold, da, da de egentlig i dem slog vi ud i pokalturneringen og, og gik videre. Uh, og vi nummer med, da vi gik på, på juleferie. Så det var en af klubbens flotteste efter uh, når man tog i betragtning på, hvor vi kom fra, og hvad vi præsterede. Uh, at vi så har fået en dårlig start på foråret, uh, det, det skal vi ikke kun give skylden for. Uh, altså, det det, det sådan er sådan mekanismer nogle gange. Uh, og havde Erik den ind? 3 minutter før tid øh, i den der europæiske kamp, hvor den rammer overlæggeren. Jamen, så havde vi været videre i Europa, så havde, havde det måske været et andet billede, Så Det, det er min opgave at se, om vi rykker som klubber. Og det, det, det, det synes jeg, vi har gjort med, med det nye kul, øh, som vi startede med i sommer. Så. Og reelt set skal de jo først toppe om et år eller to. Øh, og det, det ser ud til, at vi kommer til at toppe nogenlunde samtidig, for FCK også er gang med at bygge noget nyt op. Så, så jeg tror godt, der kan komme et tæt løb de næste par sæsoner. Så det kan eksplodere næste sæson. Hvem har overhånden jeres to klubber imellem PT? Ej, lige i dag er det jo FCK selvfølgelig. Ja, ja i stillingen, men hvis vi ser, altså, fordi der er en hvad, periode, hvor I ligesom på en eller anden måde har taget en, en sådan længere føring. Hvem, hvem, hvor ligger den lige nu? Ja, men jeg siger, det den på, hvor man sætter tidslinjen. Okay. Fordi sætter du tidslinjen og siger, fra jule og så de sidste fire år, jamen, så har vi lægget top 2 to hvert år, vi har uh, vundet titler, vi har sidste år, hvor vi Champions League, vi har juleleague i år to gruppespil hvor FCK har handlet en lidt smule mere det også. Derfor er de nok valgt at skille sig af med, med stål. Uh, jeg, jeg tror, i har været sådan, både vundet bronze, jeg tror, I uden for bronze de sidste fire år. Så Tag det er på, hvor man sætter uh, listen, man altså kigger du over de sidste fem år, så har vi rent sportsligt, der har vi været en lille, en lille mul heroppe foran FCK, uh, sportsligt, når man kigger på de sidste fem år. Uh, og, og, og det er stolt af, at vi er kommet helt derop som klub, uh, men uh, kigger du lige øjeblikket, så, så de er de jo foran. Uh, men har du en fornemmelse af, det er ved at ændre sig det momentum? Ej, fordi vi, vi, vi har jo lavet vores vision 2025, hvor vi satser massivt på vores træningsanlæg, på, på udvidelse, hvor vi vil være en top 50-klub i Europa, og i år der er vi gået fra at være nummer 112 til at være nummer 82 i Europa, hvor FCK, jeg tror, I har tabt en enkelt eller to placeringer, så det er status quo. Så på den måde er vi jo kommet tættere på på den europæiske liste, og kan vi være dygtige? Fordi det er det, der er med europæiske... Jeg, jeg drilte dig lidt, da vi havde den 20 for et stykke tid siden, at, sige, at du har fået æret det europæiske, fordi de er jo top i hele vejen. FCK, øh, når, når de skal kvalificere sig til og det, det er sådan historisk betinget, øh, sidste fem års resultater. Og der skal vi andre klubber kæmpe lidt med. Så altså, kigger man i år på europæisk fodbold, jamen, så har FCK egentlig bare levet op til den sidning, de har haft. Øh, øh, men det er jo flot stadigvæk, det, det er ikke sådan, at så jeg forsøger at snakke det ned. Hvorimod AGF og Brøndby, AGF har sliklet op til, at Brøndby var egentlig bare, hvor de skulle være, og så også og Randers har overperformet i forhold til de europæiske sidlingslag, vi er kommet i. Så, så jeg synes, set over en år, der synes jeg, at vi, vi får en FCK uh, sportsligt, men uh, halder stadigvæk efter uh, forretningsmæssigt, og, og det kæmper vi med hver eneste dag. Det er selvfølgelig også derfor, det er pisseærgeligt, at uh, Midtjylland ikke kan slå Park, som er et af de lande, som vi ligger og, og, og, og bokser med omkring... Uh, de der placeringer på, på europa ikke? Så... Men hånden på hjertet, æver du dig over sådan noget, eller æver du der ikke Ja, det æver mig sindssygt meget over. Også selvom det er den direkte konkurrence. Ja, fordi jeg synes, det er et hold, de også skal slå. Jeg Æh... tror, så vidt jeg ved, så fik vi nok det samme pointhøst som FCK gjorde. Åh, men Æh... de ryger ud, af, ryger, ryger ja. ud til den Claus. Det er ja, ikke ja. godt. Ja, men øh, vi, spillede Jamen, det var ikke begge, godt. vi spillede begge 2-3-3, og de har stadigvæk stadig større budget end os. Og... Oh, men... men selvfølgelig var vi skuffede, og vi havde håbet, at, at vi kunne gøre det. Og... Havde ikke hatt den dagen, så havde, så havde vi været en succes. Og sådan er det jo fodbold. Æh, mere skal der ikke til. PC, øh, nej, lad, i stedet for at jeg spørger dig, så spørger jeg lige af begge to, fordi der er et øh, spørgsmål fra den gale nordjyde. Jeg ved ikke, om det er lynge. Mm. Øh, spørgsmål til begge to. Hvad mener I udgør den største forskel på de to klubber i øjeblikket? Vi kan starte starte. Den største forskel? Mm. Uh. Nah, jeg ved ikke, hvad den største forskel er. Jeg kender jo ikke præcis uh, uh, strategien og, og tankerne derover lige nu. Uh, ja, der er mellem nogle ting ud omkring en strategi 25. Uh, vi arbejder selv på noget nu, uh, som jeg ikke uh, ka, ka, kan løfte for meget. det af, at det kommer hen over sommeren uh, sådan på, lidt? De, på, de, på, de, på de større sådan, linjer. Uh, jamen, altså, vi, vi er jo i gang med en, en kæmpe transformation af, af måden at se tingene på og bygge gruppen op på hos os. Og det, det siger Claus Midtjylland også er. Så, så hvad er de største forskelle? Jamen, jeg har forsøgt at skabe en, en, en, en sulten gruppe og en, og en ny gruppe, som, som skal ud og, og, og måle sig af i forhold til de standarder, som efter har er skabt historisk, og det, det, er, det ser jeg sindssygt meget frem til. Jeg ved ikke, jeg synes det er svært at sige, hvad den største forskel er. Altså vi har jo, hvis vi kigger og dumper ned i nogle små ting, så kan det jo være, at vi har en fuldstændig sindssyg opbakning på vores hjemmebane i forhold til tilskuere, og vi der er 27.000 mod, mod FC fire dage, tre dage efter vi har spillet mod PSV, hvor det næsten også, er fuldt hul. Så, så altså det, altså der er nogle ting der er i gang der, i forhold til vores fans og vores øh, omverden, øh, også de ting, vi prøver at sætte i søen i, i forhold til, hvad vi gerne vil være fra, eller fra København øh, som, som by. Øh, så der er nogle ting der, men der ved jeg, at Claus også og Midtjylland også har initiativer, og så jeg synes det er svært at sige helt præcis, hvad de største forskelle er. Kan du svare på, hvordan den største Nej, Jeg synes også, at vi, vi ligner en anden på mange punkter. Ja, vi har også tilskåret fremgang, og det har man generelt i Sublæk. Det er meget fedt at komme til Sublæk-kamp nu uh, i, hos alle klubber. Uh, vi har også fået en endnu større ned bagved, som gør det godt hver eneste gang. Men jeg synes, at en af de store forskelle det er, at vi har kontinuitet ude hos os. Uh, vi har været med i, i rigtig mange, har været med i 15-20 år, hvor det er et nyt FCK-hold, uh, der skal, skal bevise, uh, at, at de kan gøre det. Og, uh, og det synes jeg, det er måske en af er de store forskelle, fordi I satte os efterhånden, og, og det er ikke kun PC, men FCK investerer massivt i talentudviklingen, som vi jo var de første, der gjorde i 2004, og der har man de sidste, nu siger 5-10 år, investeret mere og mere massivt. Så jeg synes, vi ligner en anden mere og mere, og, og, og der hvor de har haft et kæmpe forspring europæisk, der er vi kommet. Vi er der ikke endnu, men vi, nu har vi to gruppespilletræk, og forhåbentlig kan vi... For danskere ville det være godt, hvis vi begge klubber var i gruppespil 4 ud af 5 gange, eller 5 ud af 5 gange. Mange ja, vil... af de ting, som, som, som du selvfølgelig nævner her, som, som I gerne vil opnå, det er jo ting, som vi allerede har øh, ja. prøvet. Så vi er, ja. anden, vi er på en anden rejse, og vi, skal, ja. vi er ude og, vi er ude og skal, skal vende nogle mønter og nogle, øh, nogle sider, øh, som vi ikke har vendt før. Og det, øh, det skal I nok komme til at høre mere om. Mm, men er der noget som helst, du fortæller os nu? Nej ikke konkret, men, men så tænker jeg jo rent facilitetsmæssigt, nu ved jeg godt, at Midtjylland ikke er der endnu, men det den flotte skitse vi har set på, på det, de er ved at lave derovre at træningsfaciliteter, er jo et godt stykke fra, hvor I er, så der kommer jo i hvert fald til at blive Ja, men det er jo fantastisk, altså det er jo, det er jo klart, det er jo, jeg kan huske i Aarhus, da man fik et nyt anlæg, altså, det giver en masse energi, og det, øh, det tiltrækker også øh, ikke bare spillere, men også arbejdskraft, øh, dygtige folk, Øh, som bliver motiveret i den del, øh, så, så det, det, er jo, det er jo key, øh, og det er jo også øh, ting, som vi arbejder på. Øh, vi har så et tilhørsforhold til byen, som gør, at, at øh, hvis man begynder at kigge på træningsanlæder, så skal man så rykke ud af byen, øh, når du er byens hold og sådan noget. Så der er nogle, der er nogle ting, som skal, øh, som skal falde i hak i forhold til det, men det kan også godt være, at vi kan... Øh, lave noget, som, som er, er fantastisk øh, der, hvor vi er. Men øh, det må tiden vise. Men gør det, når, når den ene klub, om det så havde været hedder ja, eller eller Midtjylland, og i det her tilfælde Midtjylland med træningsanlægget, gør det også, at man sådan, øh, hvad kan man sige, øh, lige bliver skubbet lidt og, og, og får lyst ja, til at være lidt ja, mere på tærnen, når ja, man ser, hvad de andre ja, kommer Ja, både jeg Øh, når man kigger på de faciliteter, Midtjylland har, har kunne præstere ellers, så var det vist også ved at være tid <laughs> øh, ude på, på Igekast. Så, så, så, øh, så tiden var vel også kommet til, at man skulle gøre noget. Ja, ja, og det er også derfor, vi bruger 150 millioner på at lave et nyt træningsanlæg mm. og, og få opgraderet det på alle punkter. Og det det er jo, Når man er ude i Europa og ser, hvad de har, og man gerne vil konkurrere jamen, så er vi tvunget til at tilbyde noget bedre. Og, og så tager man jo et stort skridt, og lige nu kommer vi til at tage et stort skridt og, og få det førende træningsanlæg, eh, tror jeg, i hele Skandinavien. Men så begynder de andre klubber jo at investere, og sådan er det jo. Det har vi jo set historisk set. At... Men det kunne du have puttet det spillerbudget, der er halvt så stort som uh, PCS? Nå, men, men det er jo den prioritering strategisk, man, man er hele tiden ud, ude og siger, hvor skal man bruge pengene? Skal man bruge dem på akademien? skal man bruge dem kommersielt, skal man bruge på træningsanlægget. Og lige nu, der troede vi på, at det vigtigste for Midtjylland, det var at investere i, i faciliteter. Mm -hmm. Det var bedre, end at investere set over de næste 20 år. 150 millioner, som det koster så Det ikke kun givet penge så. så det er jo en investering til, til fremtiden, at vi har lagt der. En fremtidssikring. Et spørgsmål til dig, Claus. Kasper Schmidt skriver spørgsmål til Steinlein. Hvor havde FC Midtjylland været uden Benham? Det var et vigtigt tidspunkt, han kom ind på. Jeg tror rigtig mange folk tror, at det er fordi, at vi har en masse økonomi i ryggen, at vi er hvor vi er. Men kigger man over de sidste fem år, så kommer vi ud med overskud hver eneste år, og selvforsyningen og i år kommer vi ud med det regnskab, som vi er i gang med der regner vi med at komme ud på tæt med 100 millioner kroner overskud igen. Så, så, så det er jo ikke Benhams penge, der har været. De var vigtige lige da han kom ind i 2014. Ja, havde vi en udfordring. Men, men når man kigger på det så over længere perspektiv, så er det jo hans indsigt til fodbolden, hans begge data, det er hans ejerskab, hvor han giver os tryghed og ro. Man kommer med noget faglig substans og, og diskutere med os. Og nu har vi også fået Anders Holgen, sådan så at vi har fået to rigtig, rigtig dygtige ejere, der ved noget om med Hartland og, og, og, og Benham. Så, så vi har selvfølgelig ikke været, hvor vi havde været dag, men så kunne det være, at der var kommet en anden Der var mange, der var interesseret i at være en del af FC Midtjylland. Vi havde stadigvæk Skandinaviens bedste akademi på det tidspunkt. Vi har spillet med Sintjø Ungt hold, da Benham købte os. Det var der, vi mistede mesterskabet i 2014. I så vi var stadigvæk interessant, men selvfølgelig har det hjulpet os. Men folk tror kun, at det var pengene, og det var det kun de første to år faktisk. Derfor har det meget mere været know og, og hans måde at være leder på. Det, det er fedt, at han ejer, der, der hviler i sig selv og som ikke blander sig i sådan et drift driftmand blandt det strategiske. Hvordan ser du på deres ø, ejerskab dog? Nå, men, altså, jeg tror da alle ved, øh, hvor Medjøren var henne på det tidspunkt. Æ, så det var da helt afgørende, at han kom ind. Øh, at man så kunne lave en, øh, en forretning, øh, som var bedre funderet efterfølgende. Det, det, det var nok også øh, nødvendigt, tror jeg. Fordi, øh, og det er han jo kunne se øh, dygtigt øh, med hjælp fra, øh, fra Asmus selvfølgelig dengang øh, og, og andre, mm. øh, at man kunne bygget op på en anden måde med hjælp fra ham. Så, men det var helt afgørende at han kom ind på det tidspunkt fordi der var en dårlig råd til til madhjem fra Jeg tror, hvis han ikke var kommet ind, så var vi lidt ligesom Nordsjælland Så havde vi sat til 100 på talentudviklingen ja. og haft. Og der, der var vi jo førende i Danmark, kan mm. man huske, der i 2014. Så, så vi havde jo et godt fundament at bygge videre på. Men det var den vej, vi var begyndt at gå, øh, og så kommer Ben her med, og så får vi mulighed for blandt andet at købe en team over og forstærke i forvejen et godt ungt hold, øh, som vi havde, øh, og så bygge på. Men altså, reelt set er forretningsstrategien den samme som den var også da Benham kom ind. Men det gjorde jo, at I kunne beholde den strategi, men I kunne vel også have risikeret, hvis Benham ikke var kommet, at en af de ejerskaber, vi ser i alle mulige andre danske klubber, som måske ikke forstår kulturen, og måske kommer med noget, som ødelægger mere, end det i hvert fald fastholder en strategi, det kunne også have været jeres virkelighed. Ja. Altså, det tror det... du ikke, I havde tilladt, måske? Nej, det, det skal man jo aldrig sige. Altså, Rasmus havde snakket med Benham længe. Rasmus mm. han, kendte, han er fra Jøring, kendte klubben rigtig godt. Han havde været en del af klubben. Ja, det var ham, der anbefalede Så man skal aldrig sige, at man kan ramt ved siden af det. det. tror Jeg også, de klubber, som, som har ramt lidt ved siden af det, de har fået trådt øh, og sagt, at der skulle vi have researchet en lille smule mere. Æh, men vi havde jo, altså, vi kunne have fortsat talentudviklingsvejen. Så det var ikke sådan, at der kun var nogle gange, at vi, vi var tæt på at gå for lidt. Jamen, vi skulle have solgt nogle spillere. vi skulle have solgt XVICO til FCK, og, og så havde han hjulpet dem i stedet for, at vi har beholdt ham, men så havde vi beholdt resten af truppen, så, så jeg tror Midtjylland stadigvæk har været en rigtig rigtig god klub, men har været endnu mere talentudvikler, hvis vi ikke havde fået ham. ind, og så er han kommet med Big Data, som jo er det helt nye, som slet ikke var der. Det første gang vi sagde Table of Justice, der, der blev vi hånet en lille smule, men, men det var han jo den første, der sådan havde gennemskue ind i fodbolden, i hvert fald i Superliga-kontekst. Tror du på Table of Justice nu? Mere end ja. du gjorde, da du hørte det første gang? Mm, nej, altså, jeg tror altid, at man skal tage sådan noget, øh, og man, man bruger det til det, der, Og det er jo et billede af noget over tid, øh, og kan også være det øh, på, på en kort bane, Æ, nogle tendenser osv. Men, men øh, nej, jeg, jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg synes, det var ret øh, spændende gang, at øh, den blev introduceret. Jeg tror, det var, der var andre, der synes øh, måske fordi det ikke lige passede ind i, <laughs> i den pågældende klubs øh, kontekst. At, øh, man, så man, sådan er det jo typisk. Hvis, man ikke kan bruge det, hvis det ikke peger ens vej, så kan man ikke bruge det til noget. Uh, men men uh, jeg er egentlig samlet den der op fra starten, og jeg synes, det meget. Det var godt indsparket til, til dansk fodbold, men man også kunne kigge på det på en anden måde. Så jeg synes, det var, det var fint. Uh, om, jeg kan ikke vurdere, om, om hans kendskab og hans uh, uh, uh, sådan uh, og, og, og, og, og alle de der data og signing og scouting og sådan noget, jeg kan ikke vurdere, om hans kendskab måske også har været bedre til det engelske marked, når man kigger på, hvad Brentford har gjort kontra det, I har gjort. Det, det, jeg, kan ikke se, om I, jeg, jeg føler ikke, at måske den har haft den samme effekt, når jeg kigger på, på, på, på, på signing af spillere, som, som den har haft i Brentford. Ja, jeg synes stadigvæk, altså de har, de har fisket, altså Brentford har et større budget specielt nu, ja. det kommer Premier League og de har været dygtige specielt på den offensive del og mm. at finde nogle angreber der, der har blomstret helt vildt. Men, men altså det, det, det giver os noget tryghed, giver os noget substans når vi diskuterer. Men det, folk tror også, at kun det er begge dag, man skal og spiller på det er stadigvæk det menneskelige det er stadigvæk, om de passer ind. Men øh, man har bare en fornemmelse af, når man sidder og kigger, at de rammer, altså de, de rammer sindssygt godt, men det er selvfølgelig også deres øh, lokale marked, hvis man kan kalde det sådan. Ja, okay. men, men det er smart også. det lokale marked hele verdens ja. fodbold, så, så, så det kan godt være... Men at, den del er det ikke er data. Der er trods alt det know-how ja. på ligaen, ja. derovre. Som, Championship Premier League nu, ja. som, er, ja. som er skarpere end, ja. end de hylder. Som ja, selvfølgelig ved han ja. mere om engelsk fodbold, end han gør om dansk fodbold. Hvem har det bedste akademi? akademi? Ah, det har vi. Æh, hvis ikke vi har det nu, så får vi det i hvert fald. Så dermed siger du også det her, Claus? Jeg siger, at hvis vi ikke har det nu så får vi det i hvert fald. <går> oh, jo, men jeg kan trods alt høre, at du ikke har stålfast på Nej, det. Jeg synes, vi har jeg synes, vi har fantastiske fantastisk og det er sket sindssygt meget. Og man kan også se, at, at de spillere, vi bringer op, altså de, en Rooney, der er 16 år, når vi kan give debut til ham på, så det, det er jo også et, et, et, et klap på skuldrene til dem, der arbejder med det. Vi har haft 4-5 andre spillere på 16-17 år, som har fået debut. Og vi har vel 8 spillere på 18, der har fået debut set over det sidste års tid. Så hvis det ikke er et på skulderen til vores akademi, så ved jeg ikke, hvad det er. Men Rooney blev jo købt. Det, det, det, det, der er, ingen, det er der ingen, der kan levere på andet end Nordsjælland, der. Men, men Rooney blev jo købt. Det er jo trods alt, men en, han har trods alt været forbi vores der. akademi. Ja. Men, men er I begyndt at være nervøse for, hvad FC København kommer med fra akademisiden? For tidligere havde I den jo sådan ret? Meget alene i forhold til FC Hver gang, at du starter noget nyt. Da vi startede akademiet i 2004, der sad jeg i studio ligesom her med en ungdomsland, dansk ungdomslandstræner og blev til, at vi startede akademi. Og hvad, fandt, hvad, hvad finder I på? og Det passer slet ikke til dansk kontekst. Og det var i 2004, og der fik vi jo 5-10 7 års forspring. Uh, før at specielt, uh, dengang kæmpede vi lidt med Brøndby, men de var lidt på vej ned, og vi, kom op, altså, vi var jo Dominerende dansk fodbold, hentede Victor Fischer ud af KF. det, det, det ville jo være meget, meget svært i dag at hente store talenter ud i de andre superligeklubber fordi at alt ikke alle klubber, men de fleste klubber har et meget, meget professionelt setup på talentudviklingen og bruger flere penge på det, og FCK bruger jo også mange flere penge i dag, end de gjorde for bare 5-10 år siden, og, og PCC kommer kommet og brugt endnu flere. Talentudviklingen er sat på dagsordenen som en forretningsenhed, mm. og det var det dengang, at vi spillede sammen i OB, der var det, sådan, at det var amatørerne, der stod for det, og så så man, hvad der kom op af talenter. Der er det jo blevet en forretning, og det var det, vi satte på dagsordenen, og, og det har jo bare gjort konkurrencen større, og da vi kom med big data, der var vi også de første, som sådan kiggede ind i det. Men i dag har alle jo en analyseafdeling. Så, så man bliver jo indhentet af de ting, man laver, der skal man blive ved med at finde på nye ting, hvis man skal klare sig. Så, så det er meget svært at og Både Nordsjælland, FCK og Brøndby herover gør det rigtig godt, og, og kæmper mod hinanden. Og, og Jylland er der også mange dygtige efterhånden. PC, hvornår skal jeg invitere i studiet, for at du er øh, fuldstændig stålfast og siger, at det har vi? Bedste Til akademi. Så sommer allerede. <laughs> Mener du, I er så hurtig på at okay, vundet alle tre rækker i 19-17 u Er det det, der er afgørt for dig? Nej, det er det ikke, men det er da en målestok. Og så kan vi kigge på dem, der har bragt flest af dem ind på førstholdet. Er du tilfreds med, hvor mange I har øh, på jeres første hold? Ja, altså, vi har jo, altså, vi har jo haft et vanvittigt akademi at solge fodboldspillere for over 500 millioner. Altså. Ja, jeg mener nu, Claus. Nå, men nu, lige nu har vi en Gustav Isaksen, vi har uh, Rafa på midtbanen, vi har Dyr, uh, vi har Elias. Altså, vi har fire, som har startet ind i alle kampene, som er fra akademiet. Uh, uh, det kan FCK ikke helt performe. Så I er tilfredse med det? Meget, meget nu, tilfredse med, med akademiet. Uh, I i, i Us Champions League uh, igen i år slog vi hold ud hele vejen. Og, og, det er ikke helt rigtigt, når du siger, at vi ikke kan levere det, fordi vi har Victor Christiansen, vi, I har, i start vi har William Bøving, I start vi har Rooney i startopstillingen. Okay. Så, så vi, vi er ved at være deroppe. Jo. Vi havde Jonas Vind, han er lige gået ud af huset. Amen. Så så, så vi vi så jeg kan lade tælle, lade... Jeg må også tænke på og Jens Lys med og nej, nej nej, nej, jeg må Nej, men det det, det, <laughs> det der står ikke. Bøvi, han spiller fast? Det det, det, det han der gjort. Okay. Han er jeg tror har langt flere starter en en dyre næste sæson, for han har spillet stort set alle gamle. Det har han ikke. Amen. lige øjeblik spiller, Der tror jeg dyre starter ind alle fem her Jo jo, men men års sæson, sæsonen. Der har han ikke startet ind. Men jeg har også jer for at de har sat sig mere på talentudvikling. Jeg siger bare indtil videre der har vi et flot CV og hvis man skal måle FCK så historisk at sige. Når, når vi snakker Superligaen, så kigger man sådan lidt tilbage og siger, ikke tager et helt øjebliksspillet, så, så synes jeg stadigvæk, at, at vi er et godt stykke foran FCK på talentudviklingen. Der har de kæmpet for at komme op på os på Superliga-niveau, vi for at komme op på jer, men jeg er stolt over vores akademi og stolt over den satsning, vi lavede. Men tror I har ret? Bøvingen eller Dyr starter flest? Det har jeg Altså har du læst på den? Nej. Bøving har startet 19, og Dyr 18. Så det var, ja. Så, var meget ja, til. Klart, klart bliver startet. <laughs> ja, klart. Fuldstændig overdaget. <laughs> Æh, hvem har det første salgsopjekt i sine trupper? Det, det har jeg. Nej, det har vi begge to. Det, det kan da ikke sige. I sælger jo ikke for præcis det samme formidning. Jo, ja, altså... Vi, vi. Jo, altså hvis I selv bestemmer pris, ordlyden af prisen. Ja, nej, nej. Vi, vi, vi, vi, har, vi har rigtig mange salgspotentialspillere, men det har PC også i, i FTK. Det synes jeg, det er det nye i FTK, det er... Der, der er mange spillere, som kan ka sælges, æh, men æh, så er på, hvem der blomstrer. Hvem er der, laver, altså, laver Gustav Isaksen i næste sæson øh, 15-20 kasser, så, så bliver det jo en rigtig, rigtig spiller. Det, oh, med, Clausen nå, så, så, så, det samme med Rooney. Ja, Rooney er jo, ikke, altså. jo, jo, men ja. hvis der hvem laver 20 har, mål næste år, så er det jo klart. Hvem har det her nu? Hvorfor siger du, at I har den? Det synes jeg bare, vi har. Er det i Rooney, du tænker på? Jeg tænker ikke på nogen specielt. Det vil ikke være sundt at sige det, men, men, men, men øh, vi har... 3-4 øh, rigtig, rigtig store øh, salg, øh, som ligger det er så, den vinteren. Som du tænker er større øh, i Ej, nej, nej, sigt, har, større kommer også til at lave, og det, det har Midtjylland jo altid mm. gjort, så det ja. kommer de også til. Det skal det jo, det, det jo ikke, det er jo skal ikke være sådan en eller anden øh, jeg har noget, du har ikke. Æh, det, det er sådan, min treårige datter siger. Jamen det, jamen, det er slet ikke der. Jeg tror... Øh, så det, er for, så jeg jeg svarer, det er derfor, jeg svarer, det aspekt begge to. Altså, fordi vi, havde, vi havde faktisk meget overraskende, det var en af mine analyser. Så vi havde Superlegands næste yngste hold i efter med det næste yngste gennemsnit. Så vi har rigtig mange spillere, som er unge, meget få gamle spillere, Der har I haft et lidt ældre hold, ja. øh, som I har, men I har sådan nogle store salgspotentiale. Så Det kan være, at vi en dag åbner bøgerne, så kan vi se, hvem der fik mest ud af det her kul. Men det er jo over en to-tre år, man skal sælge de her spillere, så man kan jo ikke se. Men vi er i hvert fald rigtig tilfredse med, med det salgspotentiale, der er i vores trupper. Og det vil jeg også være, hvis jeg var PC. Hvem vinder mesterskabet? Det gør vi. Det får du mig ikke til at svare for. for det er det. meget længe, du tænker over det. Øh, altså, FCK er jo stor favorit til at blive mester. Før med 6 point. Så øh. du siger, at FCK vinder? Nej, det får du mig aldrig til at sige. Det er det, jeg mener. Med. Så du siger, at Midløn vinder? Man kan ikke, det kan ikke blive uafgjort, klar. Øh, ej, der, jeg vil svare uafgjort der. Øh. <laughs> Ej, altså, FCK er favoritter, men selvfølgelig tror jeg på, at vi kan det, og selvfølgelig tror jeg på, at, øh, at den vi kommer lidt ind i, i slutspil her, at vi er tættere på, og, og, og så, kan der, så, så kan der gå nerve i de sidste par runder. Øh, øh, så selvfølgelig tror jeg på, at vi kan gøre det, men øh, jeg vil da hellere være FCK lige nu. Gud du det svar? Ja, øh... yeah. ja. er han er drevet i det spil der. Han, øh... Arh, han kan godt, jeg... godt lige at, at spille under hunden faktisk mere end, øh, end jeg havde regnet med, men, øh, men det, arh, du det får ved, det lærer vi ham. Øh, det arh, det får arh, du lov. Ved, jeg har altid meldt ud, vi skulle være dansk mester, øh, men det er klart, at man er seks point efter øh, og har fået en, en, en dårlig start på foråret. så skal vi først og fremmest finde vores eget spil. Altså det er det, der tæller. Det er ikke så meget mesterskab lige nu. Nej, men det er også der er mange der allerede vil sætte streg under det her, den her sæson. Altså der er stadig arh, det ikke jo, jo ikke. men, men det der er tre år jeg... tilbage, af sæson. Altså, jeg synes det er. Øh, der, der er masser at, at spille om, og det, øh, det skal folk forstå. Og der, der er mange, som har travlt nu med, nu, og dit og datten, og hvem skal så, og hvad er det for, at øh, vi, vi er slet ikke der. Jeg, sidste år, jeg tror, at vi var 10, 8 og 3 point efter top 3. Og der står vi altså og har en kamp, øh, jeg tror, det tredje øh, sidste runde, øh, fordi at vi satte en steam sammen, som vi gjorde, øh, hvor at, øh, hvis vi vinder op i Nordsland. Og AGF øh, havde øh, spillet, øh, øh, vundet 11 mod 10 i Aarhus over Brøndby. Så var der tre øh, klubber, inklusive Midtjylland, som øh, kunne have vundet mesterskabet på sidste spildag. Mm. Det scenarie kan sagtens øh, opstå igen. Så øh, jeg, tror på, jeg tror på, at vi kan, og vi gør det. Øh, men jeg siger bare, at der er masser øh, at spille om øh, endnu. Så I har ikke bestilt Guld endnu? Nej. Ej, og jeg var ind og på, har været i sommerhuset for Bornholm og hygge mig, og så sad jeg sådan og kiggede for sjov på, hvordan vil stillingen være, hvis det kun var slutspilsklubberne, der havde mødt en anden. Og der har vi begge to fået 18 point mod de andre hold. Brøndby er faktisk dem, der har fået flest, 19 point. Så FtK har tabt fire gange til de klubber, vi skal møde nu. Og kan vi sætte 10 træk, så bliver vi jo mester. Kan vi sætte 8 træk? Så er der også en god chance. Ja. Der er ikke noget vand, klart. Ja, så giver jeg et spørgsmål <tryk> til billedet. <mindst. laughs> øhm, det er tre år siden, at Eshe Københavns sidste vandt det danske mesterskab. Hvor meget har I kniven for struben i forhold til at gøre det i år? Nå, nå men, altså, det er jo klart. Det giver sig selv. Men det er jo ikke sådan, at, at vi så drejer nøglen om, og så, så bliver der ikke et, en sæson 22-23. Det, det er jo ikke sådan, det fungerer. Mm. Men, men det vil erklæres at vinde det i år. Hvor vigtigt er mesterskabet i går, ikke i går, i år. Se de lyser af den øh, verdenssituation, vi øh, befinder os i, hvor vi har øh, Rusland foran os på den europæiske koeffisientliste. Øh, ja, det der, det synes jeg lidt, det passer sig selv. Det må vi jo tage noget. Vi ri jo, jo, risikerer jo, men... jo, at der faktisk er direkte Champions League-kvalifikation jo, til jo. en dansk øh, mesterskab. Jo, jo, lad, lad os nu se, hvordan det der det, det ender med at og falde ud. Der er også en masse andre tanker i gang omkring... Øh, Hvordan er hvorledes de der access skal være, øh, som, som måske også kunne være rigtig, rigtig godt for dansk fodbold. Øh, så, øh, Ej, jeg, jeg, jeg synes, synes... at krigen er krigen, og mm. lad håber at det bliver hurtigt overstået, så vi kan komme videre mm. og få Rusland og Ukraine med i international fodbold. For det er det, det drejer sig om. Øh, så synes jeg ikke, at man skal sidde her Nå, ja. så lang tid før. Men det er bare lige for at sige det, for de ser der de ikke de, ved det. Det kan jo faktisk få en betydning for dansk fodbold og for, og for ja. hvordan, hvor lidt øh, adgang man får til Champions League. Øh, PCVM ser du egentlig som jeres største konkurrent i uh, guldkampen? Fordi uh, der var jo en uh, Brøndby-træner, der er her for en uh, god uges tid siden meldte uh, Brøndby ud af guldkampen. Er uh, Midtjylland jeres største konkurrent? Jamen, det, jeg, synes, uh, jeg synes ikke, som uh, ud fra den betragtning, jeg lige gjorde før, uh, hvor at uh, i sådan et så, hvor der sker så meget uh, uge for uge, uh, hvor at uh, pointene tæller dobbelt, uh, mere eller mindre, så, så kan du ikke uh, afskrive nogen. Uh, jo, måske nummer 5 og 6 lige nu, men de kommer også til at drille. Øh, både det ene og det andet hold så, øh. Jeg tror ikke de kan blive mester af under sekser Men, øh, men de, kan, de kan slå os alle sammen Det har de bevist og, og det, selvfølgelig kan de det Så, mm. så det sammen bliver sekspoingskampe Alle runder der sidder man med den der fornemmelse FCK har en svær kamp, de skal til OB. Vi har selv Silber hjem, dem tror vi, vi kan slå, men det bliver også svært. Så, så, og sådan bliver alle rundt. om. Det er jo det, vi, derfor, vi har indført kludspillet. Der er sindssygt mange spændende og masser af at glæde sig til, for, for fodbold elsker. Men hører jeg dermed også sige, nu afskruer I lige ved lidt femeren og sekseren, men er det OB en del af guldkampen også? Nej, hvorfor ikke? Vi er jo begge til OB-drenge, så, så selvfølgelig. Og, og de har, Spillede godt, slog Brøndby. Nu så jeg kampen, fordi vi selv spillede, men og øh, slå Brøndby 3-0, øh, viden om, at man har et godt hold, øh, de slog også i den første, og spillede godt øh, og set et par af deres andre kampe. Så selvfølgelig kan OB også sætte en stem sammen. Øh, dem skal man have respekt for i, i den her øh, gulddyst, men øh, der er, der er langt op til FCK for sig, for de tre forfølger, der er lige nu. Mm. Men ÅB men med så småt et budget, nu har vi snakket budgetter nogle gange, med så småt et budget, som, som de har, har i to, så, eller jeres klubber, så gjort jeres arbejde godt nok, hvis ÅB skulle øh, ryge forbi og tage mesterskabet? Nej, nej selvfølgelig, nej, ikke. Nej, nej. selvfølgelig. Ja. Altså, det burde jo sådan pengemæssigt ikke kunne lade sig gøre, kan man sige. Nej, nej men man ser det jo bare, øh, og det har vi også set historisk i, i Danmark, H.B. Købel, dansk Mester på et tidspunkt, OB snød også på et tidspunkt. Jeg tror også, at sidste år havde jeg følelsen af, at Midtjylland lå rigtig, rigtig godt til i forhold til at vinde mesterskabet og, og, og smider det også. Så der, der kan ske alt muligt. Og, og det er derfor, når vi kommer ind i de her kampe, hvor at det er store opgør hver eneste uge faktisk, og hver tredje dag, når vi rammer påsken, jamen så, så, så er det virkelig meget... Og det, er derfor, vi som, der, der det er derfor, vi som klubleder ikke kigger sådan enkelt, en enkelt sæson eller en enkelt kamp, fordi vi er tvunget til at kigge over længere tid. Og det, det er der, hvor, hvor vi som Midtjylland har bevæget os over en 20-årig årrække. Hele tiden tage næste skridt. Nu har vi ligger nummer et eller to i de sidste fire år, og vi har spillet europæisk de sidste to år. Så det er jo hele tiden, og der, der har FCK jo bevæget sig for at lægge. Top 100 i Europa til at lægge fast i top 50, og, og, og var det sidste eller forrige år, hvor I lavede en fantastisk europæisk kampagne. Det er jo næste overlægger for FCK, det er at komme lidt længere. Bare det at spille efter jul er jo ikke nok jer Det ville jo være en kæmpe gave for Midtjylland. Der vil I jo helst vinde efter juler og komme en eller to runde videre. Og det er jo hele tiden det, man stræber efter, og det er det, man lægger budgetterne efter. Og der, der sidder vi jo som fodboldledere, ikke som fans der sidder vi og kigger lidt mere nøgter på det. Og så kan det godt være, at Aarhus snyder os, eller Brøndby sidste år med deres budget, jo fremragende resultater i mm -hmm. forhold til deres budget. Mm -hmm. Hvor både også og FCK ikke helt levede op til vores egne budgetter. Jamen, sådan sker det jo i gang. Helt, det var pænt, sagt. Ja, ja, ja, men jeg siger, over tid, <laughs> ja. så, skal vi jo, så skal vi jo blive ved med at præstere form i forhold til den økonomi, vi bruger. Og det synes jeg, FCK har gjort, det synes jeg, Midtjylland har gjort. Og det er der også mange af de lidt mindre klubber, som har gjort uh, præformet i forhold til deres økonomi. Hvad kommer til at afgøre, mesterskab? Jamen, det er jo øh, evnen til at være stabil over 10 kampe. Det er at få point i de der kampe, hvor man ikke spiller helt fantastisk. Altså, det, det er det samme måde at svare på. Det er, når man ikke lige, mm -hmm. når man ikke lige rammer i skabet, så skal man helst til at 0 sejr hjem. Det har FCK været god til her i efteråret. I har også spillet gode kampe, men også de der kampe, der har været lidt mere på vimpen. Dem har man fået hævet indenbords. Og det er det, der afgør mesterskabet. Det er, at du kan holde 0 og lige få lavet en enkelt kasse, når der er brug for det. At der ikke skal trække til. Og så har jeg faktisk et øh, spørgsmål fra Lyngge Jakobsen. <laughs> han skulle næsten være med. Hvis FCK og FC Midtjylland er de fremmeste klubber i Danmark nu, hvem ser I så som den største trussel fremover? Jeg ved ikke, om han håber på, at I siger et bestemt hold. <laughs> jeg synes, at alle de der klubber, der ligger i store byer, øh, OB, AGF, øh, Odense, øh, øh, Brøndby... Altså, de har potentiale til alle sammen at gøre det. Får de et nyt ejerskab, for eksempel, eller de putter flere penge i sportsøkonomien, så alle de der store byer, de har jo muligheden for at virkelig komme op og spise skæld. Men du ser vel ikke OB som den største trussel, i de kommer om? ikke lige nu, men, men hvis OB vil, og har hele Fyn, altså, der, der skal ikke så meget til, altså, havde man stået i, i 2014 og snakke FC Midtjylland, så havde man jo heller ikke nævnt FC Midtjylland, men med et nyt ejerskab, en ny måde at gøre tingene på og udvikle spillerbudgettet og klubben på, så har vi jo løftet os op. Så. så jeg tror, man skal passe på med, at man ikke kigger på alle de andre og siger, at der lige er en enkelt udfordrer. Der, der er nogen, der gør det godt kommersielt, der er nogen, der gør det godt sportsligt, der er nogen, der har nogle gode set op, men jeg tror, der er flere klubber, der godt forhåbentlig kan, kan løfte sig. PC, vil du indsnævre det? Ja, nej, men jeg, jeg, jeg tror også det er vigtigt, at vi lige kigger lidt på, øh, hvem er det, der allerede nu har, hvis vi snakker inden for de næste par år, mm. kort, mm. altså 3, fire 5 fem år, mm. hvem er det så allerede nu, der har en, en strategi på vej og som arbejder i et, øh, i et forløb der. Og der må vi jo bare sige, at, øh, at der har AF været i gang nogle år, øh, Brøndby øh, med CV. Øh, som jo nok øh, ligger der, hvor de kan tage nogle store skridt, hvis de ellers øh, gør de rigtige ting. Og, og der, der tror jeg at stadigvæk, de er lidt foran øh, både OB og OB, hvis vi, hvis vi nævner dem. Mm. Og så er der jo andre solide, øh, spændende projekter. Altså Silkeborgs øh, får nogle gange øh, ry for at være, være noget, et lille kedeligt projekt, men de gør altså nogle, øh, nogle fede ting, og de, øh, de har bygget et godt fodboldhold op og har en strategi, som er meget, meget tydelig omkring deres, eget, deres egen spiller fra college osv. Så, så, så det er... Øh, man, skal den, man skal have mod til at tage den nu også. Og, og der, jeg tror bare, der er nogen, der er en lille smule længere frem end andre. Jeg har også blevet skiftet sportchefer og træner andre steder. Så, øh, men dem der, arbejder, dem, der har fat i, der er allerede i gang med at arbejde ud af øh, en, en sti nu. Og øh, ja, har noget kontinuitet, som jeg kan høre dig sige. De har en fordel. Det sidste pegespørgsmål, hvem med jeg laver den vildeste designing til sommer? Hvorfor, er Hvorfor bliver det dig? Det er fordi, det er en del af vores, bliver en del af vores strategi. Det er, at vi vil, vi vil skubbe på den del. Og vi vil ølle vi op på den, en hylde, som er højere end normalt. Og det vil sige, at vi kommer til at se større... Øh ikke beløb, for dem får vi jo aldrig at vide, men større navne, end, end vi har gjort hittil. Jamen, jeg tror også, vi kan, jeg tror også godt, at vi kan sætte en... Måske... Ja, det kan, det kan sagtens være det sommer, men det er en ny standard for, hvordan man gør det der i Danmark. Altså, hvor højt, hvor højt en hylde man ja. tager fra? Ja. Hvad betyder det? Det er landsholdsspillere, selvfølgelig. Ja, eller andre internationale topspillere. Okay, spændende. Hvad siger du til det? Du er parret med det samme år på PC, ja? det er fordi, at PC har... Altså, jeg vil ligegyldigt, om det er dobbelt eller 30% eller 70% flere penge. Mm -hmm. Men altså, de, de, de har flere penge, og, sådan, og derfor kan de også lave større sejninger. Nu vil PC jo lave en rigtig, rigtig god klub om til en endnu bedre klub, og, og, og, og lave nogle ændringer. Og, og, og nu vil de bruge endnu flere penge på de dyre spillere. I forvejen har de jo købt dyre spillere. Så, så, så hvis der bliver putt flere penge i det, så bliver det selvfølgelig en flot sejning, som vi glæder os til at se, og som vi glæder os til at kæmpe mod. PC, er han allerede på sigtekornet? ja. ja. Ja. Vil du fortælle mere om det? Ej, det, det, det, det ikke. Han er for med, <laughs> Okay, Så er det nok en af top tre. Prøv at høre. I skal have tusind tak, fordi I tog jer tid til at sparke mesterskabsspillet i gang her i selskab med mig. Det var en fornøjelse. Jeg glæder mig til at se, hvad I finder på. Både de næste 10 kampe. vi ser til som måske. Tak fordi I måtte komme. Ja, tak for at I må komme.